Toľko hodín, koľko právě je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, protože my začínáme vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. V noci z 13. na 14. júna, teda v noci z 5. na sobotu podnikol Izrael, velký letecký útok na Irán. Stalo se tak približně o 3.00 ráno miestného času. Útok bol zahájený pod kódovým názvem Operácia vycházející Lev. Táto, nedá sa to jinak povedať, jako naozaj brilantná vojenská akcia izraelského letectva agentov Mossadu zahrňala cez 200 stíhačiek, bombardérov, pričom bolo zasiahnutých vyše 100 cieľov, všetkým jadrové zariadenia, raketové základne, velitenské centra boli obete medzi významnými iránskými vojenskými predstaviteľmi a jadrovými vedcami. Videli jsme aj obdobu toho, čo nám predviedla nedávno Ukrajinská tajná služba v prípade likvidácie ruských strategických bombardérov, podobně jako Ukrajinci a Izrael použil taktiku dronů, které zlietli priamo z územia Iránu a které ničili v tomto prípade ne bombardéry, ale iránskou protizdušnou obranu, ešte předtím, tým, ako by mohla začať snáď odrážať útoky izraelských stíhačiek. Bolo to jako ceskopírák pri Ukrajine, Opäť malé drony, které sa skompletizovali priamo na území Iránu. Izraelský Mosad koupil cez nastrčených iránských občanov nejaké pozemky s budovami, které sa vlastně stali jakýmsi detašovaným pracoviskom Mossadu v Iráne. No a právě pre významnou podobnost ukrajinské a izraelskej dronové akcie se okamžitě začali šíriť názory, že obe akcie mají vlastně toho istého tvorcu, ten istý mozok, který sa na nich podělal a který mal pochádzať z Izraela. Ale toto dajme bokom pre túto chvíli. nechajme to otvorené, možno se k tomu počas relácie dostaneme. Pokud jde o samotný Irán, ten samozřejmě mal údajně uh, disponovať konkrétnými informáciami o chystanej akci Izraela, ale vraj vyhodnotil uh, tieto údaje jako izraelskou propagandu. Tak či onak... Uh, Reakcia zaskočeného Iránu na seba samozřejmě nenechala dlouho čakať a Izrael čelil v podstate okamžitej obrov, obrovské sálve iránských balistických raket a dronů. No a v podstate, keď to teda, vážení posluchači skrátim, tak od tohto momentu, od toho útoku Izraela, sme kontinuálně svetkami toho, ako Izrael ničí letecké iránské vojenské a jadrové zariadenia a ako Irán v odvete zase púšťa svoje balistické rakety a drony na izraelské ciele. Novinkov je aktuálně to, že podle najnovších zpráv by sa mal svet vraj nejneskoro do dvoch týdnů dozvedět, to, či se do útoku na Irán po boku Izraela přidají i Spojené štáty americké, tak nám to teda tvrdí agenturné zprávy. Podle hovorkyně Bílého domu nemůže nikoho překvapit Trumpov názor, že by Irán v žádném případě nemal získat jadrové zbraně, jako hovorí tato pani. Celý svět je na prezidentové straně, takmer celé ľudstvo okrem samotného iránského teroristického režimu, s tím souhlasí, povedala hovorkyně Bílého domu. No a samotný americký prezident Trump vyhlásil, že z Iránu mu už došla trpezlivosť, pričom teda izraelského premiéra Netanyahu a povzbudzuje k tomu, aby v útokoch na Irán pokojne pokračoval ďalej. Zámerne hovorím, že teda jsou to agentúrne správy, které nám hovoria o nejakom časovom rámci do dvoch týždňov. My sa dnes asi veľmi rýchlo k tomu dostaneme, že celkom ľahko sa môže stať situácia, že žiadne dva týždne to nebudú a Ešte počas tejto relácie možno budeme komentovat to, že Spojené štáty zautočili na Irán, ale k tomu sa k tomu sa dostaneme. Irán samozřejmě označil jako uh, úplně uh, teda Irán, to chcem povedať, že uh, o Iráne tvrdí Trump, že je úplně bezbranný a bez prostředků proti obrany, takže vlastně čekáme. Ako sa, ako sa jeho blohorodie Trump rozhodne, ale skôr to už vyzerá tak, že už sa rozhodol. Keď sme už pri Trumpovi, milí naši poslucháči. Eh, teraz sú mnohí z jeho krokov zaskočení. Aj z tábora tých, ktorí mu fandili a hovorili o tom, že ako super, že sa stal prezidentom, tak ja teraz veľmi často z tábora týchto ľudí ehm um, také sklamanie že mu fandili, ale že sa ukazuje, že je to obyčajný vypočítavý darebák proizraelský a tak podobně. Nuž tak žiada sa mi, milí naši poslucháči, povedať, že tento hněv a toto sklamanie z Trumpa by ste si mnohí mohli ušetřit, keby ste počúvali poctivo našu reláciu. Totiž hneď potom, ako bolo jasné, že bude po druhýkrát prezidentom Spojených štátov amerických práve Donald Trump Zazněli z této relácie na jeho adresu viaceré varovania. Aby som bol presný, 8. novembra roku 2024 zaznělo v hodine VOKA, kde jsme mali špeciálneho hosťa i Intiba z zaznělo v hodine VOKA okrem iného aj toto. Tá posledná otázka je, a to bol aj môj dôvod, prečo som já ja odpovedal na vlčkovou otázku, koho by som já ja volil ako ako Slovák, preto som povedal Kamalu Harisu, jeden z vážných dôvodov pre mňa je ten, že nenájdete na svete pro politika z cudzej krajiny, ne tam tých izraelských samozrejme, ale z cudziny nenájdete pro politika ako je Trump, to je to je chodiaca pro bytosť. A tam som povedal, že prostě ak by aj nějakým spôsobom vyriešil Ukrajinu, neviem sice ako, ale ak by ho aj vyriešil, tak ja sa obávam, že nám vznikne iný obrovský problém na Blízkom východě, protože tento člověk sa naozaj nebude štítiť ničoho. Zvlášť, keď bereme úvahy, že on má druhé funkčné obdobě a posledné. On už nemůže ďalej vládnout. V USA je to tak, že můžete mít dve funkčné období a koniec. že on už sa nemusí nejak ohliadať a nevím, něčo podobné. Čiže taká moja záverečná otázka v tejto debate, čo očakávate od Trumpa a začnit teraz tým tybo v oblasti Blízkého východu když jsme se bavili tady o těch prohrách a jestli si se někdo raduje a kdo smutní, no tak jestli se někdo může rozhodně radovat, tak to je Bibi ne ten jahu, protože od Donald Trumpa rozhodně dostane všechno, co potřebuje a maximální podporu a... Už, už se to děje vlastně, protože dokonce když jsem se koukal na ty stránky a když se podíváme na volební program Donalda Trumpa, tak tam byla taková pěkná fotka s J.D. Vencem, který měl název Pro Izrael Ticket. A když jsme se teda došli dál jakože do nějakých amerických reálí, tak obrovský problém pro demokraty mám o hledem jestli palestinci nebo Izraelci. No, tam tohle nemá. To je 100% Izrael, takže máš pravdu bodysku by se může uh, radovat. A co to všechno způsobí? Já teda vidím ještě jednou silného hráče, který je hned vedle, který se jmenuje Irán. Samozřejmě Iránci nezapomněli Donaldu Trumpovi uh, vraždu Ka Kaimána Sulejmáního uh, a podobné věci, takže uh, tam ty vztahy rozhodně dobré nebudou. Dokonce tady vidím uh, článek, že Irán věřil v porážku Trumpa, i tak ho chtěl zabít, ukazují dokumenty. No. Uh, tak to je jako ilustrace, čili může to způsobit samozřejmě další problém a saudové jsou samozřejmě Hráč v celém tom regionu. Čili uh, složitá situace, a, ale jestli se ptáš, co vidím v tomhle regionu, tak uh, pro Izrael 100%. No a to se děje, toto všetko v čase, když Organizace spojených národů přichází dnes so zprávou, že vyše 70% obětí zabitých v boli ženy a děti. No tak přichází k moci Trump, který bude všetko toto podporovat ďalej, bez akýchkoľvek vnútorných problémů. No, Vlčko, čo čekáš na blízkom východě ty? No, to mě to jasný, já se s váma na prosto prostě Trump je, těžce se pro Izraelský vždycky byl a, a tak to prostě bude. Já to vidím stejně jako abych to zkrátil. Mm. No, já ještě teda no. jenom dodám, jenom prosím, proměnou, jasný, bodysku, jasný, já jasný, jsem dneska ste... viděl, chodokností dneska asi chvilku předtím, než jsme začali vysílat, tak jsem viděl, um, Uh, takový rozhovor s uh, poradcem Donalda Trumpa v této oblasti, myslím, že se jmenuje Cook, a on říkal, že uh, administrativa Donalda Trumpa nebude chtít svrhnout iránský režim, ale protože Irán je sponsor terorismu v tom regionu, tak ho bude chtít nějakým způsobem ekonomicky dotlačit k tomu, aby s tím sponzorem toho terorismu nebyl uh, a aby se vrátil k nějakým, řekněme, nechci to říct, ale hodnotám, jako že vlastně to dělat nebude. Já se tohle neumím představit. Protože, protože problém celé Blízkého východu dneska je v tom, že Netanyahu chce za každou cenu zničit Irán a jeho vojenské a především jaderné schopnosti. A to není schopen, schopen udělat sám bez spojených států. A snaží se spojený státy získat pro tenhle útok. A tady, já se, tady se bojím, že by mu Donald Trump mohl vyhovět, Další věc je to šílený, genocidní, a říkám jsem proizraelský, ale jinak to nazvat nelze. To genocidní bláznění v Gaze a za Libanonu, to už, to už je doopravdy genocida. Čili, čili Donald Trump to rozhodně nebude zastavovat. No, tak vidíte, respektive vidíte, počujete to sami, a i tak by se to dalo povědat, že No, keby ste nás boli počúvali pred tým necelým rokom, dnes ste nemuseli mať strámpa bubu náladu. Ale ja půjdem v tomto svojom úvode ešte trošku ďalej a poviem, že ak by ste počúvali rádio Slobodný vysielač počas celé jeho doterajšej existencie, tak by ste vlastne neboli prekvapení nielen trámpa ale neboli by ste dokonca ani zaskočení tým, čo sa deje aktuálně mezi Ruskom a Ukrajinou a dokonca ani tým, čo sa teraz najnovšie děje medzi Izraelom a Iránom. Totiž my jsme už v roku 2015, 10 rokov dozadu, Hovorili, a teda hovorili, no tak hovoril to jeden z hosti hostí Rádia Slobodný Vysielač, pan dr. Peter Marman, hovoril o tom, že všetky tieto udalosti mají jedného spoločného menovateľa a tím menovatelem je neochota Spojených štátov amerických pripustiť, že by na ich mieste hegemóna, že by ich na tomto mieste mohl někdo nahradiť. A tým někým jiným je konkrétně Čína. Ako toto všetko spolu súvisí, nám vysvětlil Peter Marman pred tými desiatimi rokmi takto. Jednoducho Američania si musia strážiť konkurenta. Čína je príliš veľká krajina, má 4 krát viac obyvateľov ako Spojené štáty, je to najväčšie dieľňa na svete. V podstate je zřejmé, že Čína je tá, ktorá má napříhnuté na to zasadiť tie Spojené štáty americké. Tu nehovoríme o budoucím roku, alebo o budúcom 10 ročí. Tá strategie, my sme o nie hovorili, je, že Čína má významnou slabinu. To, to znamená zdroje. A rozumná strategie dá ta ty surovinové zdroje v jej okolí. V tomto momente máme tu ekonomiku založenou na těch ropných produktech a derivátoch. Takže jsou důležité ty regiony, které mají bohaté zdroje na toto, na ty východní pologuli. To znamená jihovýchodná Ázia, Blízký východ a Rusko. To jsou v podstatě strategické strategické regiony, které musí Američania strážiť, odkiaľ ty suroviny môžu doprůdiť do tej Číny. Takže to jsou ty predpolia a z toho vychádzajú. potom, jsme si povedali, aj ty prírodzení nepriatelia. To znamená Rusko, Irán je ta krajina, která spolu so Syriou ešte zavadzala na tom blízkom východe. No a Severná ta je v podstate predpolie, ktorá si ta Čína pestuje bez, bez té Číny by tak sebe na Koreji už dávno padla. S tím, že samozřejmě Čína sa se snaží si poistiť to juhočínské more, kde potenciálně jsou nějaké zásoby. Určitě tam se o, o, o suroviny. Těž ta je jasná eskalácia, eskalácia, eskalácia. A postupné zhoršování těch vzťahov o velkém tam už už uh, v podstatě jakoby rýnče a zbraně, hmm. uh, Si tam tak demonstrují svoje vojenské, vojenské uh, zbraně a schopnosti. Uh, toto toto se bude len uh, umocňovať, pokiaľ sa Teda nestane něco s tým Ruskom alebo s Iránom, tak alebo s Koreou, ale pochybem, že s Koreou. A, takže tam ta eskalace bude jasná. 10 rokov starý Peter Marman, který hovorí o Rusku, Iráne, Severnej Koreji, Sýrii, jako o úhlavného smrtelného nepriateľa USA Číny. Ako o a předvšetkým v surovinových základniach Číny, takže inými slovami hovorí, alebo teda inými slovami vnímané americkou optikou, Čínu treba poraziť, ale na úvod treba zničiť jej predpolia. Toto hovoril Peter Marman pred desiatimi rokmi. Pred desiatimi rokmi to bolo dávno předtím, tým, ako rozbehol naplno sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. To bolo dávno předtím, tým, ako padla v Syrii vláda Bašara a Asada. To bolo dávno předtím, ako Izrael, najväčší spojenec USA, zaútočil na Irán. A napokon to bolo dávno předtím, ako začali samotné USA pod vedením Donalda Trumpa zvažovať útok na Teherán. Je ja, vážení posluchači. V tejto chvíli naozaj nevím, ako hlboko sa dostaneme v rámci našej dnešnej debaty do týchto geopolitických záležitostí, možno ani nie. Ale tento môj dnešný úvod sa mi žiada ukončiť takým nekonšpiračným konštatovaním, že vo vysokej politike. Havne teda v tej globálnej politike sa neděje nič len tak nejako náhodne a pre nič za nič. Plánuje sa tam dopredu, plánuje sa tam dlhodobo a myslím si, že by nás to nemalo prekvapovať. Napokon už som zachytil aj komentáre, v kterých se tvrdí, že pri Iráne ide v skutočnosti o daleko viac, než len o nejaký jeho jadrový program. Hrá sa podle týchto komentátorov o budúcu podobu a usporiadanie sveta. No tak dobrý večer, milí naši poslucháči. Budeme sa my dnes zhováť na pozadí toho, vlastne čo sa nám udialo minulý týždeň, v čase, keď sme mali mať hodinu voka, ale nevyelali sme, lebo to bol druhý piatok mesiaci. Teda sme nemali šancu na to ešte vlastne vôbec zareagovať a teda prichádzame až takto s týžňovým oneskorením, ale myslím si, že to vôbec nevadí, pretože za ten týždeň sa udialo množstvo vecí v tom izraelsko-iránskom konflikte. A napokon, ako sami, ach, naznačil som tam, možno budete sami toho dnes svědkami. hoci by som bol nerád, keby to tak bolo, tak e, chcem povedať, že možno sami budete dnes svedkami toho, ako, ak, ak, aká výbušná je táto vec a ako sa táto záležitosť extrémne v čase proste vyvíja, že možno budeme dnes aktuálnejší, ako by sme si to možno vedeli v tejto chvíli aj sami predstaviť. Mierím k tomu, že. A to, čo jsem vlastně naznačoval v tom úvode, že Donald Trump sa nerozhoduje, ale vyzerá to podle některých ľudí, že se už rozhodol a už nám vlastně týkají hodiny. Ale o čem teraz hovorím, čak k tomu se dostaneme v samotnej relácii. Ja jen teda dodám, že vám nerušené počúvanie z Bansko-Vistrického štúdia praje Boris ale podstatná informácia je tá, že na linke má můjho kolegu vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA, kterému prajem příjemný dobrý večer do Pozněvočko. Děkuju, máme tady krásný slunečný červnový večer, jako vystřižený z učebnice. Věřím, že vy v Bánské Bystrici taky. A tudíž přeji ti pěkný večer, ale především ten pěkný večer přeju jako vždycky všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného Vysílača hodiny Vlka zejména, jakým jsou na země kvůli kdekoliv. Tím to zdravím paní Janku do Itálie, která je, která je tam na do, zasloužený dovolen, zasloužené dovolené. Takže věřím, že nás poslouchá i teda tam. No a moc veselý vysílání to dneska nebude. Jo. Fakt je, že já jsem to psal v Wolfu Poutávce, na nás se lepí zákon namazaného krajice, který praví, že když držíte v ruce, v ruce namazanej chleba, a náhodou vám vypadne z ruky, takže vždycky spadne na tu namazanou stranu na zem. Je úplně jedno, kolikrát to za sebou provedete. No a my vždycky, když nevysíláme, když je druhé úterý v měsíci, tak se vždycky stane něco politicky naprosto zásadního a my to potom lovíme s velkým spožděním, což se nám teda stalo i dneska. No, věřím, že se nám snad povede, povede dát do Hleje několik nových argumentů, nebo argumentů, který ještě nejsou tak, v tu, tento okamžik tak moc známý. A e, mě s Borískem třeba držíme za závažný. Chci taky překvapit Boriska něčím a věřím tomu, že překvapím i e, řadu posluchačů, ale to si nechám na za chvilku. Mm. Takže všem pěkný večer. Tak, pekný večer a já teda len dodám, že samozřejmě můžete na maily písať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk, můžete takisto písať cez našu internetovou stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia uvidíme, ako to budeme stíhať, nebudeme stíhať. Zkrátka, buď maily čítať budeme, ale ak by sa stalo, že nebudeme alebo neprečítame všetky, tak samozřejmě je tu listáreň, útorková. v takom prípade by sme si to presuvali tam, takže v každom prípade vás vyzývame písať maily. No, vočkom, začne ja začnem takto, že ešte ešte chvíľku si tu informáciu o tom, že prečo vlastne naznačujem, že teda by sme možná možno aktuálnejší, ako si to v této chvíli myslíme, ešte ešte túto vec trošku ponechám si. Začnem inak, my keď sme Keď jsme na konci mája splnial, splácali v rámci této relace jeden dlhvo či a venovali jsme se vtedy udalostiam v Gaze, teda tej genocide, kterou tam pácha Izrael v boji s Hamasom, tak ty si mi vtedy hned na úvod pripomenul, že si teda nadalej stojíš za tými tvojimi názormi, že Izrael túto vojnu s Hamasom, v tej dobe s Hamasom, že ju prehrál, lebo on hoci vojenský, ten Hamas může úplně preválcovat a ho porazit, ale že týmto vlastně zasial takou obrovsku nenávist do myslí palestínčanů, že se mu to v budoucnosti vzlom vráti tomu Izraelu. No, tak, čo hovoríš teraz, keď ten istý Izrael už nepácha len genocidu v Gaze, ale keď si vlastně teraz to si v té době nemohl ani ty ani a ja, tušiť, ale teraz je to už tak, že ten istý Izrael dokonca po novom zaútočil na Irán. Tak jak si v té době tvrdil, že Izrael vojnu prehral, lebo, sa, lebo začal túto bitku s Hamasom a, a tu genocidu v Gaze, tak čo vravíš po tomto jeho útoku na Irán? Riskum ten útok na Irán, ty si to sám řekl, ten byl z vojenského hlediska, taktického hlediska rozvědnul, hlediska naprosto brilantního. To, to je operace, která se bude dlouho vyučovat na všech vojenských akademiích a dejme tomu i teroristických kurzech, protože byla předznamená tím dronovým útokem, kdy teda na území budoucího nepřítele, na ho chceš zautočit, tak pošliš záškodníky a vybavíš je malými dronama, protože on nečeká útok e, z bezprostřední blízkosti na e, svou protileteckou obranu nebo komunikační centra a podobné, podobné zařízení, tak, e, tak jako ho ochromíš nebo a zničíš na samém začátku. To, to prostě nemělo chybu. E, někdo může říct, no, Iránci se mohli poučit e, z toho, co se stalo Rusům před pár týdny, doslova nebo před pár dny, ale ono, vemte si, vemte si takový poučení a zejména teda eh, v totalitním státě, jako, jako je eh, Irán. Nic se nenalhávejme, to je prostě totalitní stát. Ale zřejmě to většině Iránců zatím vyhovovalo a přesto se tam izraelští eh, špioně a rozvědka eh, pohybuje jako doma. Já se ještě snad dostanu k tomu jednomu zajímavému materiálu, který mi poslal jeden e, z mých respondentů, který jsem nevydal na kose, protože tam bohužel nebyl zdroj, bylo to z ruských zdrojů, který to, který to vysvětluje, alebo já s tím začnu hned, který tuhle e, překvapivou část vysvětluje a vysvětluje, vysvětluje to tím, že mu říká, my v Rusku jsme zvyklí na to, že je tady korupce. Ale ještě musím dodat, že z textu vyplývá, že ten dotyčný, co to psal, tak byl ruský novinář, který dlouho v Iránu pracoval. E, takže znovu v opaku. E, konstatoval, že my v Rusku jsme zvyklí na korupci, my víme, co to korupce je, my víme, jak funguje, e, máme s tím veliké zkušenosti. Ale Rusko není nic proti tomu, jak velká je korupce v Iránu. Kde se platí úplně za všechno, i, na, i za věci, které by vás nenapadly. Takže jestliže je tam obecně takováhle morálka, tak ty úspěchy izraelské rozvědky lze vysvětlit velmi snadno. Pokud vydáte dostatek peněz, tak vám běžný Iránec sdělí úplně všechno, nejenom jména svého eh, vojenských velitelů eh, místo, kde bydlí nebo utajované skutečnosti. Ale prostě povívám úplně eh, za peníze se tady doberete úplně všeho. A ty Izraelci to uplatili v masovém měřítku. Takže měli naprosto přesné detailní informace, kde najdou jednotlivý, eh, jednotlivý vojenský velitele, eh, kde jsou ty nejtajnější provozy a tak dále. Znali přesnou lokaci všech zařízení protivzdušní obrany, plus satelitní, satelitní snímky k tomu. Čili tohle byl ten předpoklad, na kterým Izrael tu brilliantní operaci postavil. Čili závěr z toho konkluze, jestliže někdo, jestliže korupce prosákne až do kostí kostitý společnosti, no tak ta společnost se samozřejmě to velmi odskáče v jakýkoliv krizový situaci, což se stalo e, z Teheránu. Rusko naproti tomu, s tou korupcí, ta korupce při tom ukrajinském útoku asi nehrála roli nebo nehrála zásadní roli. Ale tady zřejmě to zásadní bylo. Čili to, by, to byla jedna z podmínek toho, toho překvapivého a skvělého úderu izraelské armády. Ono, když si zajistí vzdušnou převahu půl, půl hodiny nebo hodinu předtím, než ta operace začne vojenská. No, tak potom dosáhneš teda opravdu impozantního vítězství, to bez debat. Ale zkrátka je to, je to veliké vítězství Izraelců, ale Borisku. Je to pořád vítězství v jedné bitvě. V jedné bitvě nekonečné války. Ta válka má jeden jediný možný konec a to je to je zánik státu Izrael. Já už jsem dneska o tom bytostně přesvědčený, že Izraelci, pokud jed... ty jsou v pozici, že pokud jednou prohrajou, tak ten stát končí. Chomejný kdysi, kdysi řekl, bylo nemu připisováno našimi médii, mu připisováno, že prohlásil, že stát Izrael musí zmizet za každou cenu. Jenomže mně jiný z mých respondentů poslal eh, zajímavý rozhovor, který vedl eh, jistý novinář z redakce Echa 24 s Břetislavem Turečkem. A Břetislav Tureček je dlouholetý eh, zpravodaj českého rozhlasu na Blízkém východě. A člověk, který tam žil v podstatě asi desítky let a pronikl do, tajný, do, do tamní mentality jak arabů, tak židů. A ten, ten prostě konstatoval, ten prostě upravil, protože v diskuzi došlo na tenhle Chomejního výrok. A on ho, on ho upravil, ono citoval přesně, říkal: Takhle se to prezentuje na západě, že chomejný chce zlikvidovat Izrael. Jenomže ten výrok přesně zněl: chomejný řekl, že Izrael se ztratí v čase. Ne, že bude zlikvidovaný, že ho chce zlikvidovat, ale že se ztratí v čase, použil nějaký takový květnatý přirovnání, který buď e, má oporu v islámu nebo v Perštině. Nevím, jo. E, ale e, ten výrok, že nebyl, nebyl až tak dramatický. No ale, že na západě je to vyložený úplně, úplně teda jinak. A těch e, jako podobných komentů, Větislava Turečka tam bylo víc, a je to velmi zajímavý 20-minutový video. Čili my tady komentujeme něco, blízkou, co e, komentujeme to z obrovské dálky. Bez e, znalosti reálí, bez znalosti tomu, e, čemu Němci říkají e, cit ve špičkách prstů, to znamená tak, aby jsme dokázali uchopit e, tep života, Jo, v, obou, v obou společnostech. A musíme z toho eh, vyvozovat nějaký závěry. Ale jsem ti vděčný za to, že si pustil ten záznam eh, den po zvolení eh, Donalda Trumpa prezidentem, kdy jsme se teda, eh, jsme přesně predikovali Trumpův postoj k blízkému výhodu, východu a k Izraeli. A jsem velmi vděčný, že si v eh, archivu svobodného vysíleča našel a to je rozhovor s panem docentem Marmanem, který před deseti lety y, předpovídal taky. A já mám za to, že. Nebo budu, budu se opakovat. To, co slyšíte, m, informace, které slyšíte na svobodném vysílači, a neskromně dodám v hodině vlka, především, tak je jenom otázka času, kdy se naplní. Tak. Bohužel, musím, musím dodat, bohužel, nám to vychází. Mm. No a teďko k tvé otázce. No. Ta, ta válka je nekonečná. To je jeden její parametr. Říká, může mít jenom jeden konečný výsledek. zánik státu Izrael. A Izraeli se povedlo, vyhrá další bitvu. Otázka je, kolik jich má před sebou. Je to nekonečná řada. A jednou Prostě mu to selže. Co bude následovat potom, to nevím, protože Izrael má atomové zbraně a zřejmě by se nerozpakoval. Prostě použili tu, tu Putinovu tezi, kdy se optali, jestli Rusko je připraveno použít atomové zbraně, kdyby hrozilo Rusku zánik. Nebo on říkal, na co nám Rusům by byl svět, kdyby byl bez Ruska. Jo, a já si myslím, že podobně to bude mít nastavení Izrael. Hmm. Dobře, tak se to spýtám na Vlčko, že uh, podle teba urobil Izrael chybu tím, že zautočil na Irán? Těžko říct, uh, na, to, na to existují dvě optiky. Když se podívám na světové společenství a, a jeho převážný názor, tak určitě, protože se odradil další lidi a uh, takový ty rozvojové země, které jsou dneska čím dál tím důležitější, už jenom o to, že rozvojové země jsou ty body na země kouly, kde jsou, jsou nepostradatelné suroviny pro světový průmysl. Oni dřív nebo později eh, si to uvědomí a budou podle toho jednat. A pak běda nám. Jo, čili, čili tady z hlediska těchto států, tak si Izrael velmi pohoršil. Z hlediska Evropy, která to zatím ještě nevzala vůbec na vědomí, Evropa zase má, ta se zesměšnila nebo znemožnila tím dvojím metrem, k tomu se určitě taky dostaneme, hmm. který nasadila na konání Izraela, na konání Ruska a na konání v Gaze a podobně, čili Evropa vytáhla svůj dvojí, už ne ani metr, Žádnu, ne, to je už, ne, už, ne, už ne ani kilometr, <laughs> ale už jsme u světel gumových světelných letů. Takže, takže měříme morálně vzdálenosti na gumové světelné, světelné roky. A Evropa ta se zostudila, ta se zesměšnila, ta se ztratnila. Takže Evropa je e, taky prohrávající. E, to, je, to je světová optika. Spojený státy ty dopadly podle mě úplně stejně, protože mě na tom překvapilo několik věcí. Za prvně, před tím izraelským útokem Spojené státy ohlásily, že o víkendu, konkrétně v neděli, že se bude pokračovat v jednáních, teďko nevím, je kde, jestli to bylo v Fománu nebo Kataru, není důležitý, mezi, mezi jeho mezi jejich vyjednavači a mezi vyjednavači Iránu, že bude další kolo těch, těch rozhovorů o tom. A Trump tenkrát se tvářil jako, že to je děsně dobře. No, jenomže k tomu, k tomu nedošlo. Člověk by řekl, že když teda Amerika vyhlásí, že je připravená k dalšímu kolu jednání, takže to jednání dostane. Ne, on v pátek večer zautočil, zautočil Izrael a následně potom Trump říká, my jsme o tom nevěděli, nebo Rubio říkal, my jsme to nevěděli, aby Trump o pár dní později prohlásil, že byl informovaný. Takže... A ještě dokonce tlieskají Izraelu a hovorí, pokračujte dále. To je taký z toho 180 stupňů, no? Ale z, z toho potom plyne, že já jsem tvrdil, pokud jde v Ukrajinu, že Trump je jediný západní politik, který mu Putin, jakž tak důvěřuje. A proto bude jednat s ním. E, Jestli, to tak bylo, tak si dovolím e, prohlásit na tomto místě, že e, po tom izraelském útoku Putin přestal Trumpovi věřit. Oni se ty dva potřebují nějakým způsobem, jo? jeden druhý, jo. ale přestal Trumpovi věřit, protože není možný e, v jeden den říkat, my jsme připraveni, jednat bude další kovala. A druhý, eh, druhý den, nebo teda ne druhý den, ale eh, dejme tomu za dva nebo za třetní říct, eh, já jsem o tom toku věděl. Takže z toho přímo eh, vyplývá, že, že Trump zkrátka vál. Jo. No. Tak jak chciš na někoho takového sázet, to nejde. No a teďko máš, to je tvé optika světa, dejme tomu ruská, a to vzal jsem to velmi teda letmo. A teďko máš izraelskou optiku pro Izrael měl eh, historicky na Blízkém východě eh, velmi mnoho nepřátel a velmi mnoho mocných nepřátel. Eh, Izrael neměl, dejme tomu do nějakého období, tak 15 let na spátek tak neměl žádnou výraznou technologickou převahu. On byl prostě lepší v organizaci eh, váčení, eh, byl, měl daleko lepší disciplínu a ty lidi věděli, za co bojují, že si nemůžou dovolit prohrát. To byly jejich výhody oproti třeba Egyptu, Jordánsku, Iránu, e, teda Iráku, Sýrii a proto je dokázal porazit. Jo. E, 15 let má podle mě, podle mě technologickou převahu, ale když se, když se podíváš, tak jeho hlavním protivníkem dneska z toho, z toho mm, nejužšího prstence obklíčení Jordánsko-Sýrie, Irák, Libanon. Egypt, tak z, zůstal pouze Egypt. A Egypt evidentně by nedopadl v přímém střetu s Izraelem líp, než dopadl Irán. By bylo, to by bylo něco podobného. Čili Irán se tam stal v celém tom okolí vlastně jedinou dominantní militantní výspou proti Izraeli. A z hlediska Izraele je to naprosto skvělé vítězství a oni chtějí, aby to vítězství bylo absolutní. Nejde teda jenom o to e, zrušit ten, e, vyradírovat ten iránský atomový program. To je, to je e, věc číslo jedna, ale věc číslo jedna mínus, a to mínus není velký, je dosáhnout změny režimu, e, který panuje v Teheránu. Jo, protože dokud tam budou ty ajatoláhové, tak ty se netají tím, že Irán je tam vřet, oni ho označují za rakovinový vřed na těle, na těle muslimského národa. A podle toho s, tím, s ním zacházejí. A Irán se stal dneska, nebo se ne dneska, dneska už přestal být hlavním sponzorem vševlákých těch Hamasů, Izboláhů a e, dalších pro pro eh, protiizraelských šíitských milic a že jich v okolí bylo, bylo hodně. Byl jejich velkým sponzorem, nejdřív vypadla Zéry, hry Sýrie díky občanské válce, nebo nejdřív vypadl Libanon, pak vypadla Sýrie díky občanské válce, pak tí, díky válce, druhá válce v zálivu, se rozhodáceným stá státem v oblasti stal Irák. Čili všechny, všechny tyhle mocnosti, které byly ty, kdysi mocnější než Izrael, nebo aspoň stejně silný, tak jsou vyřazený ze hry. A zůstal tam v nejbližším okolí jedině Egypt a zůstal, zůstal Teherán, který si vytvořil e, zástupní ozbrojený složky a teď teďko se dočkáš toho, co já označu za překvapení pro tebe a za překvapení pro eh, některý eh, posluchače. Ty víš, že já se vyznaču kromě jiného dvěma věcma. Za prvně, že nefandím spikleneckým teoriím, nemám je moc rád. A za druhý, že neměním svoje pozice, který už zaujmu a ohlásím. Jo. Že si myslím, že já mám vždycky docela dobře vyargumentovaný. Hmm. Tak se dočkáš premiéry, kdy udělám vopůj. Mnoho z našich posluchačů a na mnoha alternativních eh, serverech eh, byl vysloven názor, že ten u to nemohl být pro Izrael překvapivý, že, že zkrátka Izrael o to musel vědět. Mm -hmm. jo, a některý teda vyslovují i dojem, že si to Izrael zařídil sám. Já jsem tohle, tohle prostě dlouho popíral, protože mi to nedávalo smysl. Ale ten smysl, nebo proč jsem to popíral, to bylo celkem jednoduchý. Protože vláda, která by to vymyslela, a nechala, nechala na sebe podniknout takovýhle útok, aniž by se snažila mu zabránit. E, proto, aby se vypořádala za másem a vyřešila problém pás magazy, tak e, to je vláda sebe vrahu. Tam se mohla x, x věcí zvrtnout a e, to riziko bylo příliš velké. A já jsem si na tom trvala a vycházelo mi to jako, jako e, že to je bombfesty. Prostě každý další argument se o tenhle základní musí, musí e, rozstříštět. E, to je, e, a v, okolo toho jsem vybudoval, jsem vybudoval e, tu svou pozici. Dneska jsem e, připraven o téhle možnosti spekulovat. Mm. A to hned z několika důvodů. Podívej se, jak Izrael provozuje ty svý tajné operace. Vem si, jak přesně věděl, kde co, má, kde co má Hamas. Vem si, jak zatočil s velitelskýma strukturama eh, Hezboláhu. Vem si, jak, jakým způsobem spravodajsky pokryl ten útok na Irán. Hmm. To, je, to je, jestliže máš takhle schopnou tajnou službu a jestliže si pro do nitra Hezboláhu, a do nitra Hamásu, a do nitra iránských struktur, tak sakra, aby, si, aby si neměl sebe menší eh, povědomí o tom, že Hamás chystá takový takovýhle útok. Hmm. To, to už je teda krajině nepravděpodobný, Ale já jsem, pokud bych vysvětloval to, proč, eh, proč jsem se umanul na to, že tato spekly v vozovkách zpět klinická teorie e, nefunguje, tak to bylo to, že jsem se orientoval pouze tenkrát na ten HAMAS. Nic dalšího jsem neviděl. Teďko, teďko už to vidím. Vidím to v souvislosti, v souvislosti toho útoku na Irán. A ten, ten útok na Irán, on má širší pozadí. Ona se stala spousta takových drobných věcí, které tě do toho normálně nezapadají. Ty jsi se zmínil v tom svém úvodu o tom, že byl Trump na Blízkém východě a že tam eh, padaly velký slova, velké přijetí a eh, jako, že, to byla, že to byla bombastická roadshow Donalda Trumpa. Já dneska chci věřit tomu, nebo když už teda budu v té v v speklarenské teorii pokračovat, tak já si myslím, že to všechno byla dokonalá příprava na tuhle akci proti Iránu. Že to byl řetězec mm. událostí, mm. jejímž cílem nebylo ani tak rozbití Hamásu, mm. ani tak potlačení Izbláhu, jako tenhle útok na Irán. To, to, byla, to byla ta koncovka. A protože byl, protože byl teďko Taky Donald Trump na Blízkém východě, zejména v Saudské Arábii. Protože Izra Irán tento měl vy vymyšlený docela chytře. Irán věděl, že by se mohl stát cílem izraelského útoku, že tam je prostě nesměřitelnost vzájemná, že to může velice snadno skončit, skončit izraelským preventivním útokem ale e, myslel si, že má vybudovanou protivzdušnou obranu a jiný útok nepřicházel v úvalu. Jenomže se ukázalo, že neměl. Jo. E, prostě nebyl, nebyl imunní proti tomu záškodnickému útoku. Ale Irán vedle toho spolíhal na ty svoje spojence, který dlouhý leta sponzoroval. Jo, a přidám k tomu ještě ten převrat, eh, převrat Sýrii, za, eh, za kterým nestál Izrael, tím, na tom trvám, za kterým stálo Turecko, ale Izraeli se to náramně hodilo. Čili tam nastala situace, že přišel ten eh, útok Hamásu na jižní Izrael s těma oběťma, unosama a tak dále a začala, začala eh, izraelská operace na Hamás aby ho vymazali jako vojenskou sílu z povrchu země. A ono se jim to povedlo. Hezboláh ten, ten nebojoval, ten nebojoval v první fázi, ale nemohl zůstat stejný, takže zahál nějaký takový kvazivý útok na severní Izrael. No a jak na to reagoval eh, Izrael? Zase velkým útokem na eh, Hezboláh, Zničení ho velitelských struktur, zničení skladů zbraní a tak dále. A tím pádem sebral, eh, potom přišel ještě, ještě ten, ten, eh, to zrušení režimu Bašára Asada. A tím pádem Izrael postoupil ještě na syrský území, kde byly taky, taky pro iránské milice. Jo? A vyhnali je, vyhnal je tam odsaď no a zničil jakýkoliv syrský vojenský kapacity, protože, protože nevěří těm těm uměrně nemly dojedům, jak já říkám, kterými jsme dneska akceptovali jako demokratický vedení síry. Čili Izrael těmihle, těmihle kroky zbavil Irán toho vnějšího obraného prstence. Proto je zkusit představit situaci, kdyby to neudělal. Kdyby byl Hamás nedočený, Izbolách nedočený, syrský milice nedočený. a Izrael by tenhle preventivní úder nastartoval. Co by se stalo? Irán by byl odpálen rakety, ale v prvním kole by, byly, by byl iránský eh, protivzdušný dešník, eh, přetížený eh, raketama typu Kaťuša, který by byl odpaloval Hamas a různými druhy raket. Který, eh, v Izbolách prý, jich měl arzenálu víc než 100 tisíc raket. Různýho typu. Tak kdyby to Hamás a Ispolák odpálili ty svý arzenály, tak by samozřejmě došlo k přetížení e, té strukturované izraelské protivzdušní obrany a do kterých by se potom zabořily izraelské rakety a drony. Jo, a Izrael by z toho vyšel, vyšel mimořádně pošramocený. On, včera jsem četl článek, že snad v posledním kole už má Izrael jenom 65% úspěšnost. Ano, z, 90 z 90 to spadlo. Z 90 spadlo na nějakých 60, alebo něčo 50, ano. No, Lebo čeho, už sa čili... nepoužívají len tie také drobné, ma, kra, pomaly letiace ciele, ale jsou to balistické rakety a na ty vlastně stavaný. Já jsem rád, že u teba došlo k takémuto posunu a právě preto nerozumím stále tomu, proč tvrdíš, že Izrael prehrál. Izraelu vychádza úplně všetko, očko, ale že úplně všetko. Úplně všetko ale, vyšlo. Borisku, ty dívej se na to z hlediska delšího časového odstupu. Já jsem udělal chybu s tím Hamasem, když jsem, kdy jsem tu akci Hamasu posuzoval jenom tehdejší okamžitou perspektivou, že ta operace z hlediska e, izraelské vlády byla vel, velmi riskantní. Snadno se to mohlo zvrhnout, e, zvrhnout a Netanyahu by e, se byl dostal do hrozný situace. Jo. On takhle to neměl, neměl a nemá snadný. E, čili tam e, nikdy, když si něco naplánuješ, tak se vždycky může objevit faktor X, který to úplně otočí. Jo. Čili zatím, ano, zatím to Izraeli v téhle operaci, a je to podle mě jedna operace, která začala tím utokem na básu, zatím mu to vychází. Ale e, jak dlouho, jak dlouho to bude? Prostě jednou se dopustí chyby někdo v Izraeli, špatně něco vyhodnotí nebo něco neodhadne. A já si myslím, že v dlouhém čase, to k jde k něčemu podle mě jistým. Izrael vyhrává, protože má obrovský technologický náskok. Já jsem říkal, že to je to věc asi tak posledních 15 let, co Izrael ten, ten technologický náskok získal. A ono ho získal díky dvěma faktorům. Jednak díky sám sobě. Zkrátka, Izraelci jsou nesmírně kreativní, inovativní. Oni taky mají velmi nadprůměrný počet nositelů nobelových cen, nebo Židi mají, mají mimořádně nadprůměrný počet nositelů nobelových cen. A určitě to teda není náhoda. E, takže Izraelci jsou velmi inovativní, inspirativní. Pokud jde o e, moderní technologie, jejich využití, základní výzkum, jeho, jeho rychlou aplikaci a tak dále. Ale nebylo by to Izraeli nic spadný, kdyby nebyl opřený o Spojený státy. A Spojené státy jsou momentálně pořád ještě technologickou eh, jedničkou. Klíčové slovo je ještě, protože je, je třeba dodat, jak dlouho ještě jí budou. To, je, to vidíš z toho, jak se snaží veškeré americké administrativy zaháně, zahánět Čínu, jak se ji snaží um, stížit přístup k nejmodernějším polovodičovým technologiím. Už to doopravdy není eh, o ničem jiném, než o schopnosti vyrábět a navrhovat nejmodernější čipy. Tohle Čína zatím ještě nezvládla, ale. Dřív nebo později se tak, se tak stane. Ona umí vytěžit staré technologie naprosto nevýdaným způsobem. Takže vys, její umělá inteligence, která dokázala, a možná dokáže, dokázala to samým, co americký ekvivalent, je postavený na těch, na těch nejmodernějších integrovaných obvodech. Oni to dokázali na starších, méně výkonných. Energeticky náročnějších eh, prvcích, polovodičových, ale, ale dokázali to. A jak říkám, jeden a půl, když máš eh, národ, eh, 1,5 miliardy, kde podle Gaussova rozdělení je zrovna tolik géniů, jako v jakékoli jiné populaci. No, no, Jenomže americká populace je 330 milionů lidí. Eh, nebo populace všech těch západních zemí dohromady je jenom jedna miliarda lidí, ale ty Číňaní, ty jsou hladový, touží po úspěchu, ty se, ty se darou e, střed, je to nastupující civilizace. A my jsme civilizace, která už je tady e, několik staletí, jako, a zvykli jsme se na to, že jsme hegemoni, že prostě e, nikdo jiný než my nic neumí. E, jsme pohodlný, jsme rekadeňní, to nakonec vidíš, vidíš na e, všelikých těch Prajdech, co pochodujou. To není, za mě to není výraz hrdosti a útle na příslušnost k menšině. Ale chlubení se tím, že já jsem, já jsem prostě um, nebinární, nebo já jsem prostě zvláštní. A vy, co jste, vy ostatní, jste jenom v obyčejný. A proto já si tady můžu dělat, co chci. My jsme se dostali, to je podle mě dekadence A Zkrátka ta Čína, ta má, ta má možnost e, dalšího rozvoje. Co máme před sebou my? E, mimochodem, já jsem to použil v jednom e, ze svých článků e, Čína. Čína neplánuje ve čtyřletech nebo letech obdobích, tak jako my, my jsme zvyklí. Jo. E, Roman Michal by o tom mohl vykládat svý. Prostě byla zle, zvolena vláda Roberta Fica. A její voliči vodní čekali, že vyřeší veškeré ty sporné věci a problémy, který před slovenskou společností stály. A jsou nespokojený s tím, že to nejde dost rychle, nebo že to nejde vůbec. Já se jim nedivím. Nicméně Roman vysvětl, jaký to má v mezi. Ale protože vy všichni na Slovensku, a my v Čechách taky si říkáme, no když to nevyřeší tahle vláda, ty čtyři roky, tak kdo ví, kdo bude zvolený a tento potom všechno hodí naspátek. Nic takového se neděje v Číně. Tam, tam prostě vládne teda komunistická strana, vládne podle svého, ale vládne v dlouhodobých horizontech. E, tam to není o tom, že budou za čtyři roky volby, v Číně budou taky po čtyřech letech volby, ale nastoupí garnitura. Která nezmění kurz, která půjde e, nějakým tím směrem, který, e, která si, e, který byl vytyčený minulou, před minulou, nebo ještě starší vládou. A jdou k nějakému cíli. Proč o tom mluvím? Protože e, zkrátka tohle umožňuje řešit dlouhodobý problémy, který dneska před světem stojí. A my je řešit tady, tady v demokraciích nedokážeme. Já nevotuju, já nevotuju pro zavedení diktatury nebo autoritativního režimu. Já jenom říkám, že jedním z podstatních omezení toho systému, který tady máme, který teda už e, z demokracie má jenom nějakou vnější strukturu a vnější nálepku, ale dávno demokratický není, tak, e, tak jako chápe normální člověk. Tak e, v, Číně, v Číně tohle dokážou řešit je. tou neměností toho, toho e, základního systému. A existuje k tomu pěkná příhoda, kdy kdo to byl Teng Xiaoping, předpokládám víš. Hmm? To byl, to byl Maoův nástupce, když Mao zemřel, tak si Číňani zvolili dočela čela e, tehdy <coughs> velmi málo známého politika Teng Xiaopinga, který se ovšem ukázal být otcem čínského zázraku. Byl to vlastně on, kdo dojednal se Henry Kissingerem ten e, obrat e, ve vztazích Washington-Peking. No a byl to on, kdo otevřel, takzvaně otevřel Čínu západním investorům. Ale byl to taky on, kdo jim to otevřel za předpokladů, který než to západ poznal, tak udělali z Číny Velmoc. Zatímco, když e, zápatřil dřív do nějakého e, země rozvojového světa, no tak z toho těžila akorát, akorát ta elita v té země a ty byly zaplavený penězma, jinak lidi z toho neměli nic, e, tak se o Pink obětoval dvě generace, ale natáhl, e, ale řekl e, nebo razil zásadu e, Američani, Němci, chcete na náš velký trh? Dobře, přijďte. Ale jedině tak, že tady otevřete svoje výrobní továrny, že tady otevřete konstrukční kanceláře. A to formou, to formou společných podniků 50 na 50, kde vy budete mít samozřejmě vedení, budete si moci transferovat zisky podle svýho, ale bude to 50 na 50 a budete participovat s náma na všech těch technologiích a celým tou know-how, který přivezete s sebou. No, a ve vidění obrovských zisku to američani, Němci a další udělali. No, a důsledek to vidíš dneska. Takhle jsme o tom už mluvili, ano. že takhle se Čína stala, stala obrovskou emocí. No, na no. Čínu a te... nechajme, však No, a teď se vrátím vědě. k Tenxiho Pingu. Tenxiho Ping v jednom rozhovoru dostal otázku od novináře, jestli si myslí, že velká francouzská revoluce splnila svůj účel. No a e, ten novinář vůbec netušil, co mu, mu Tenk odpoví. A ten mu, ten mu sděl, víte, je ještě příliš brzo na to, aby jsme to mohli posoudit. Takže se bavíme o tom, že rok 1790 nebo 1791. No a e, Tenk odpovídal řádově o od 200 let později. Tohle ukazuje, tohle ukazuje čínského strategického myšlení. Jo. Takže, takže to je, to je kladu do paralely s tím, ee, s tou tvou otázkou na to, ano, ale jestli ja, Izrael ja j... věra. Ja, VŠko, je vieš... příliš brzo, no. je příliš brzo na to, aby jsme, aby jsme, te, aby jsme konstatovali, Já ja se nechcem okolo tejto otázky, lebo točíme sa okolo nej dlho, ale vieš, keby som bol, a potom pojďme naozaj ďalej, keby som bol teraz Benjamín Netanyahu, tak ti poviem, Nie, nerozumím, čo mi tu teraz rozprávate. Zbavili jsme sa najväčších nepriateľov, toho prstenca, ktorý ste tu dobre popísali. Geniálne sme ho odstránili. Geniálne sme to dokázali a geniálne sme v tejto chvíli zasadili nejakú ranu, uvidíme, jakou velkou. Za chvíľu sa zapoja naši priatelia z Spojených štátov, takže ta rana bude katastrofálna pre Irán, takže nášho najväčšieho nepřítele sme sa zbavili. Do toho jsme zničili jadrový program Iránu. Pán Blok, dovolte, aby som vám pripomenul, že vy ste bol sám, ktorý ste tvrdil, že tí všetci Muláhovia, ktorí tam majú jadrový program, tak je to nebezpečenstvo presved. Dovolte, aby som vám pripomenul, že jste byli tí, ktorí ste kritizovali jadrovú dohodu. Všetko jsme splnili. Všetko jsme splnili pre, pre fungování štátu Izrael. Odstránili jsme vonkajšie hrozby. Bojujeme ďalej, náš boj sa neskončil. Zlikvidovali jsme největší hrozbu, kterou pre nás predstavoval Irán s jeho jadrovým programom. A vy mi na konci dňa poviete, že jsme prehrali vojnu. To nedáva význam. To nedáva logiku. Bych, já bych se e, Benjamina Netanyova e, zeptal, jestli si myslí, že když, když se dneska večer při večeři předspe, že to znamená, že je najezený na další deset let dopředu, nebo jestli bude muset jíst každý den, aby, aby se nevystavil riziku hladu. Jestliže že jestli obklopený miliardou za milých nepřátel, tak dřív nebo později ti vyroste další nepřítel v okolí. A já už toho nepřítele vidím. A on se tím ani nijak netají, že to je, eh, jaký má vztah k Izraeli. Eh, je to stát, jehož prezident prohlásil, že Izrael je horší než Hitler. Určitě se ten výrok zaznamenal, takže víš, kdo to je. A to bola, myslím, ale já ja jsem to zachytil, ale latinskou, americkou krajinu. to bolo... Ne, ne, ne, ne, to ja, bolo... Já, věcí, věcí. To Maduro, hovoril, Maduro hovoril o, o Benavinovi Netanyahu jako o Hitlerovi 21. storočia, ale máš pravdu? Ano, o Hitler, ako o Hitlerovi hovoril o ňom aj Recep Tayyip Erdoğan, turecký tak. turecký prezident. A e, z, Turecko je dneska v pozici, kdy se snaží stát e, integrátorem e, všech těch ublížených e, muslimských národů v okolí státu Izrael. Samozřejmě nemůže být integrátorem vůči, vůči Egyptu. To nejde. Ale jinak e, Syrii už má. Irák, to se, to se teprve ukáže, tam je... Tam je silný vliv šítů, ale jestli, Irán bude rozparcelovaný, například, nebo, nebo zhroucený stát, tak si myslím, že se Turecko prosadí i tam. Nehledě k tomu, že se do toho bude tlačit tady do těch, do těch okolních států, už jenom kvůli tomu, aby eliminovalo kurdskou hrozbu, protože silná kurdská menšina jak v Iráku, tak, tak v Syrii. Čili Turecko má šanci, velikou šanci nahradit e, Irán. No a válka, jestli někdo dělá e, v Tel Avivu starosti, tak jsou to Turci, protože Turci mají druhou nejsilnější armádu e, v NATO a Turci dneska e, posilují svůj vlastní obraný průmysl do té míry, aby byly pokud možno nezávislí na svém okolí, jak na Spojených státech, tak na komkoliv jiným. to, že byli to Turci, kdo začali s velkým dronovým programem. Mm -hmm. V oba kterých, jakou se hrály roli v začátku ukrajinské války se ne nepotřebujeme bavit. No a Turci mimochodem vyvíjejí svoji vlastní stíhačku šestý generace, kterou chtějí v dohledné době mít a jejich obraný průmysl začíná vykazovat velmi, velmi značné pokroky. Čili jak, si, jak by se poradilo? Dneska by se asi Izrael poradil asi i s Tureckem. Jenomže nic takového si nemůže dovolit, protože Turecko je důležité na to. A s zelenou, pokud by se postavilo vůči Izraeli, vymezilo tak, jako se vymezil Irán. Tak nevěřím tomu, že by Spojený státy dali zelenou kutoku, kutoku na Turecko. Sami, sami kvůli sobě. Takže, takže pane, pane Netanyahu, když se dneska večer předspete, co myslíte, zachrání vás to před potřebou jíst za 4,5 měsíce? Ano, a já bych se chtěl co? Spítal a co chcete, chcete od mě? Aby som vůbec nereagoval, měl jsem ty hrozby nechat tak nemal som reagovat, aby se na mňa moslímský svet nehneval, mal jsem nechat tak jadrový program, o kterém jsem přesvědčený, že však nakonec Iránci to hovorí, že vymažou nás z mapy světa, aby som nikoho nenahněval, mal jsem nereagovat? To je výčastvo? Borisko, Borisko, to samozřejmě vítězství není. A já, já říkám, že jsou dvě optiky. Je optika světa, a je optika, je optika Izraele a tohle, co říkáš, to je optika Izraele, ale svět e, si to bere jako velkou agresi, hmm. jako velkou nespravedlnost a podle toho svět bude reagovat. A to už není, to už není jenom, to není o tom, že spojený státy jsou hegemonem, který, když Bůh stolu, tak e, všichni se začnou třeba strachy a, a budou dělat, co američany napadne. Ne. Já jsem o tom psal včera, e, ten článek e, si pravděpodobně viděl, e, jak vám chutná e, nový multipolární svět, kde jsem se těm zabýval? Hmm. A e, tvrdím tam, nebo ta základní premisa hmm. je taková, že poslední vývoj ukazuje, že Spojené státy ztrácí vliv a ztrácí vliv i na ty země, které jsou na něj bytostně závislé. Vy Ukrajina nevěřím tomu, že Spojené státy eh, jako schválili ten útok na ty ruské strategické síly. A dost možná, že Spojené státy tu informaci o tom izraelském útoku dostaly a dostali ji na poslední chvíli. Já nevím, mm -hmm. já nevím, mm. ale. Ale dřív, dřív by, by v, americký prezident Keichnů a nějaký Netanyahu by, by se neodvážel vůbec zdejchat nějakým zelenským, ani nemluvím, jo. To, jako, to by neexistovalo. A Spojení státy, e, jestliže ztrácí vliv na spojence, který od nich bytostně závisí, tak ztrácejí vliv ve světě a bude to tomu dopady, kde to dopady? Já jsem dneska na uh, Foreign Affairs uh, e uh, zaregistroval článek, který se tam zabývá velmocenskou politikou Indie. Někdo, jako uh, periodikum, který je čtený v bílém domě naprosto zásadně, tak už rozebírá i velmocenský ambice Indie. Jo, to je něco, co by, co by ještě před pěti lety nikou vůbec nenapadlo řešit. Čili my žijeme v takovémhle světě a vliv Spojených států bude upadat. A jak bude upadat vliv Spojených států, tak podle mě bude, bude upadat i vliv Izraele a jeho schopnost čelit nebezpečí. To je to, o čem já mluvím. Čili může být, že kdyby byl, pokud měl Izrael, pokud měl Izrael naprosto průkazný důkazy o tom, že že Tehrán je kousek od sestrojení atomové bomby, tak ten útok, tak proti němu nemám, nemám sebe menší námitky. Já si opravdu myslím, že ajatoláhům a, a fanatikům a tomu zbraně do rukou nepatří. No, nepatří. Ale jestliže čtou eh, prohlášení Mezinárodní agentury pro atomovou energii, mm. která říká, že nic podobného, žádný signály takový nemá, no. že existují nejasnosti vokolo, vokolo eh, jaderního programu Iránu, tak, tak to je jiná kvalita. A jestliže, čtu prohlášení šéfky všech amerických tajných služeb Lucy Gabardový, mm. kterou tam dosadil před pár měsíci Trump do pozice, která vysloveně a výslovně konstatovala, že nejsou nej poznatky o tom, že by, že by Irán byl kousek od sestavení atomové zbraně tak já tohle musím brát celá vážně. Trump jo, týhle, na to povedal, že jú, musí... A Trump na to povedal, že jú, jeho tyto výroky, této ženy nezaujímají, ztratila jeho důvěru. Proč? Proč, proč ji teda menoval? A proč ji nevodvolal ještě? On to, on to asi udělá, jo, z, toho, Vrem, z toho to vyplývá. Ale... Ale ta dáma eh, přece nebude hrát se svým osudem a ne nedovolí si nějaký lehkovážní prohlášení, zejména ne v takhle, takhle vážné věci. Čili eh, jestliže mám dva tyhle výroky, tak eh, buď jsou pro mě eh, agentura pro atomovou energii, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, buď je to spole Kašparů, a Lucy Gabardová je prostě eh, nějaká, Bába máko z Horní dolní, pak na ti můžu mávnout rukou. A nebo jsou to lidi, kteří mají informace, jimž mus, lze důvěřovat. A pak je to, pak je to všechno špatně. Pak měl, pak měl Netanahu jednat jinak. I když on nemohl, pro něj ta konstelace byla taková. On si podle mě tu konstelaci při, připravil po tom útoku Hamasu. Připravil s tím. Je to jedinečná konstelace, kdy mohl zničit Irán. Ale e, nebo ho ochromit na dlouhý léta. Ale říkám, v mezičase už mu vyrostlo Turecko. Um. 30 rokov rozpráví Benjamin Netanyahu o tom, že je Irán trošku už, už blízko k výrobe zbrane jadrové. Mm. 30 rokov to hovorí. Takže to, to samo o sebe je dosť vravné. Keď hovoríš vlčko, o tom, že mali by sme rozmýšľať v dlhodobejších perspektívách a nie je len vidieť to, čo se aktuálně deje, nuž tak, víš, dobré, že na jednej strane ono se to může teraz javiť tak, že Amerika stráca nejak tú silu a ten cvenk už nemá jej jméno také jako malovo svete, z takhoto hľadiska se to tak může javiť, ale jak se na to pozřeš z dlhodobého hľadiska, o kterém hovoru v aj Peter Marman, ten, v tom zvuku, který jsem vystřihlal před desiatich rokov, tak Spojeným štátom přece všetko vychádza. Ak je teória taká, že treba zničiť Čínu jako jediného supera, který nám může na tomto svete momentálně vzdorovať, jako smrtelné nebezpečenstvo, ak ju chceme zničiť, dali jsme si zničiť predpolia Číny, a predpolím Číny je Rusko, Irán, Severná Kórea, Sýria môžeme ďalej menovať, tak všetko vychádza, vlčko. Prečo Rusko dnes mm. je za, zamerané na boj s Ukrajinou, Irán jsme predsa zničili, uh, no, zničili. Trošku ešte k tomu teraz doplním, že ono to vyzerá tak, že ten Izrael mohol urobiť bravurný úvod tejto vojny, ale vyzerá to tak, že nie je ďalej schopný, by on nie je schopný Irán poraziť. Budou vtiahnuté Spojené štáty americké do tejto vojny, o tom povieš ty viac, však vydal si dnes článok Sejmura Hersha. Spojené štáty americké z najväčšou to budou do tejto vojny vtiahnuté a bude treba zlikvidovať Irán. Čiže máš dve predpolia a Číny zlikvidované, v podstatnosti zlikvidované nie, ale Rusko má problém s Ukrajinou, tam, tam nám to funguje, Irán jsme z tohoto globálního dlhodobého hladiska prostě ty plány Spojených států, a je to tak, jako o tom hovoril Peter Marvan, tak prostě vychádzají. Polísku. Eh, Syrie nebyla žádným předpolím, eh, předpolím Číny, to bylo předpolí Ruska. Jo. Eh, jestli je Islámský režim, Damašku, nebo jestli tam seděl Bašarasa, to si myslím, že pro Čínu byl úplně lohostejný, ale nebylo to stejný pro Rusko. Irán je trochu jiná píseň, protože Čína má všechno, má téměř všechno, kromě dostatku ze plochy a energetických surovin. Tam má výrazný gap v boji. Takže by se mu hodila uh, Ruská Siběř a hodili by se uh, Ruská Siběř v každém, v každém případě, kde je v obojí, kde je dostatek prostoru i kde je, kde je dostatek uh, těch věcí, který uh, Čína nemá. Ale jestliže bylo uh, jádrem amerického vzestupu uh, k dominanci, k dominanci, to, že se spojila s Čínou proti sovětskému svazu a uh, v Konečným důsledku se Sovětský svaz rozpadl, tak dneska je to v úplně opačném gardu, kdy se spojilo Rusko s Čínou proti Spojeným státům a uvidíme, co bude Spojenýma Spojenými státama. E, ty říkáš, ty říká, že to Spojeným státům vychází. Otázka je, jak se vyvine ten konflikt e, ohledně Iránu. Jestliže dojde k útoků spojených států, a vypadá to, že asi jo, tak je velmi pravděpodobný, že Irán e, zablokuje Hormuský průliv, že tam prostě potopí nějaké lodě, že tam nebude možný plavat. A než se to odstraní, tak e, svět zažije ropný šok. Tak jako v roce 67, nebo kdy byl ten, ten předtím, jo. E, zažije, nebo 72. E, zažije ropný šok, protože Hormuským průlivem prochází veškerá, v podstatě veškerá produkce ropy jak z Iránu, tak z Kuwaitu, tak z Iráku, Saudské Arábie, Kataru a všech těch dalších států a státečků Emirátů, který tam jsou a, ne, a velká část světové produkce plynu. Jestli tam nebudou moc polty obří tankery, tak svět bude mít najednou obrovský nedostatek ropy. A co udělá Čína? Čína nebo e, udělá to, co Rusko e, vodní marně požaduje poslední tři a půl roku, kdy e, Rusko chtělo, aby vedle plynovodu síla Sibiře 1 byl realizovaný plynovod síla Sibiře 2, který by vlastně ty ruský plynové pole, e, který těžili pro Evropu, byly přesměrovány do Číny. A Čína k tomu kladla umělé překážky, eh, protože tlačila Rusko k tomu, aby jí prodával plyn za stejný ceny, jako prodává na svém vnitro, vnitrostátním trhu, což Moskva za žádnou cenu nechtěla. Ale Čína si říkala, jo, my si počkáme, až vy vykrvácíte, tak jako ještě, ještě rádi vezmete naší nabídku jestliže dojde k uzavření hormuského průlivu. A Čína si vedle, to, možná ani to nebude potřeba, ale Čína si prostě uvědomí e, konečně, dostatečně intenzivně, jak moc to Rusko e, potřebuje a jak moc je zranitelná, když to dováží, e, když dováží asi 43% e, svého energetického dovozu právě hormuským průlivem jo, z Blízkého východu. Mimochodem, celosvětově přes Olimuský průliv jde 20 světového obchodu s ropou, to může vypadat jako malý, malý číslo, ale skoro 35 veškeré ropy, která se přepravuje po moři. A to už jsou úplně jiný čísla. Takže, takže to by znamenalo, že by ropa vystřelila někam. Já jsem dneska četit tulky o 300 dolarech za barel a podobně. se by to odnesly spojené Spojený státy, protože ať jsou největší procent ropy na světě, tak prejde někdo váží asi 3 miliony barelů, jestli si ty čísla dobře pamatuju, což teda je rozhodně docela dost. No, je... A Čína... Čína bude mít, bude mít možnost vybudovat ty trubky e, do Ruska a tím pádem by veškerou tu, tu rizikovost, tu strategickou rizikovost by e, e, ztratila. A ty říkáš, že to, že to vychází z Spojeným státům, kdy odstranují jedno, jedno to nutné předpolí, který Čína potřebuje pro svou existenci za druhým. Rusko neodstranili a neodstraní. A naopak velmi se může stát, že důsledkem toho útoku na Irán bude to, že tady budeme mít rychlé sílu Sipiře 2 a vedle toho může být nějaký, nějaký ropovod, družba mezi Čínou a, a Ruskem a můžou být dva. A bude vítězství potom. A jsou sú to takéto vysoké rizika a prečo idú spojené štáty americké bojovať po boku Izraela proti Iránu? A vychádzam z tvojho článku, ktorý si prebral od Herša, který hovorí o tom, že podle všetkého po dnešnom zavretí burzy v New Yorku, respektíve počas víkendu zaútočia spojené štáty americké na Irán. Všetko tomu nasvedčuje. Jednak keď sleduješ telegramové kanály, jako sa presúvajú jednotlivé vojenské lietadlá americké, či už jsou to tankery a teraz, ja nevím, stíhačky, napokon tomu nasvedčuje aj fakt, že uh, stiahli dnes americké z, z, někde letis, uh, z letiska v Kataru svoje lietadlá, aby sa nestali terčom pri odvetnom útoku v Iránu, lebo je to tam blízko nadolet. Všetko násvědčuje tomu, že Spojené státy americké se jdou zapojiť do vojny Izraela proti Iránu. A to takéto rizika existují, proč to jdou Spojené štáty Morisku Tohle je dobrá otázka, na kterou já nemám odpověď těch odpovědí, může být několik. Za prvé existuje obrovská e, proizraelská lobby ve Spojených státech. Existuje tradiční. Dál to můžou být nějaký, nějaký speciální zájmy, o kterých ani, ty, ani já nemáme sebe menší tušení. Je to nějaká historická provázanost? Já, já nevím. Jo. A v každém případě Spojeným státům nevyhovuje to, že byl svržený šach. Nevyhovuje historicky to, že jejich diplomati a příslušníci námořní pěchoty, který chránili americkou ambasádu v Teheránu, tam byli drženi asi pět let. Jako, jako zajaci a Iránci se jim posmívali. To, to prostě jsou historické reminiscence o jejich dopadu a vlivu. vlivu těžko, mít, těžko mít nějaký e, přesné informace. Já nevím. Když čtu erše, když čtu e, další podobní autory, tak e, směs píšou o tom, že je šíleně siln, silná e, židovská lobby v Spojených státech. A může to být pravda, já, já do toho nevidím a nemůžu říct, že, že ty pánové, kteří tohle napsali, tak nevědí, co píšou. Dobré, posuníme se možná trošku dál, ale len pozerám na ten čas, že prekrátko z času poďme na další oblast této záležitosti, kterou určitě treba spomenout, a ty si to už tež naznačil a to je, že pojďme sa mi teraz trošku pozrieť v tomto celom toči, ktorý tu máme, sa tak zrkadlom na seba samých tuto našich eurohodnotových politikov, lebo totiž my jsme m, tým útokom Izraela na Irán dostali my naši posluchači, to si treba uvedomiť, jednu výnimočnú príležitosť zistiť naživo, viditeľne, na hlas, Zistiť, ako to majú tí naši hodnotoví západní politici s tými útokmi na suverené štáty. Lebo viete, a to vieme všetci veľmi dobré, že při Ukrajine títo ľudia hovoria uh, o porušení medzinárodného práva zo strany Ruska, které podle týchto ľudí nemalo vůbec žiadne právo zaútočiť na Ukrajinu a darmo im budete argumentovať ukrajinskou antiterroristickou operáciou, kedy Porošenko vyhlásil vojnu vlastnému obyvateľstvu na východe. krajiny rusky hovoriacemu. Dármo týmto ľuďom budete hovoriť o obmedzovaní práv rusky hovoriacích menší na Ukrajine. Dármo týmto ľuďom budete hovoriť o Majdane, o upaľovaní ľudí v odese a tak podobne. O klamstvách v súvislosti s mínskými dohodami a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Oni tieto argumenty nevezmú. Oni zkrátka povedia, Rusko nemalo právo zaútočiť na Ukrajinu čo jsme teraz zistili pri Izraeli budeme teraz citovat zopár zopár západných politikov nemecký kancelár Friedrich Merz e, je to špinává práca ktorú za nás robí Izrael iránská vládra, vláda priniesla světu smrť a zničujúce ničenie, můžem len povedať že mám najväčší rešpekt za odvahu Izraelské armády a vlády kde pán Merz odobril útok Izraela na Irán britský premiér Kirstarmer Absolutně uznávám právo Izraela na sebaobranu, zároveň však trvám na potrebe deeskalácie. Takže uznává, že Izrael mal právo. Francouzský prezident Emmanuel Macron. Izrael má, právo na, Izrael má právo sa brániť. A pridáme ešte oficiálne vyhlásení G7. Potvrdzujeme právo Izraela na sebaobranu. Irán je hlavným zdrojom regionálnej nestability a teroru. Takže my, vlčko, pri Izraeli jsme na rozdiel od Ruska zistili, že Izrael má právo sa brániť. Uh, uh, tak už jsme si povedali, že v to už dávno nie je o bránění sa, ale o genocíde, ale toto našich politiků západných netrápí, tam oni mlčia. Stále budu hovořit, že se Izrael brání, Ale při Iráne má... Izrael právo sa brániť, hoci mu Irán nič nerobil momentálně. Keď teda dajme teraz bokom všetky ty veci, že, že 30 rokov rozpráva Netanyahu, že má jadrovú zbraň, toto dajme bokom. Irán mu nič nerobil teraz, konkrétně. Teda Izrael, Izrael má právo vlčko podľa týchto politikov, kteří za žiadnych okolností neuznajú právo brániť Rusku, tak títo istí politici hovoria, že Izrael má právo brániť sa, ale pozor, on sa dokonca má právo brániť preventívne. Čiže uh, oni odobrili preventívny útok na Irán, lebo oni verí, že Irán, lebo však to by hádam, Netanyahu neklamal, keď Netanyahu povie, že Irán vyrába jadrovou zbraň a hovorí to 30 rokov, no tak to musí mať pravdu, lebo by asi 30 rokov to nerozprával. Takže takže zkrátka a dobré vočko je to už len tak, že Rusko nemá právo sa brániť, ale Izrael má právo bránit sa a ještě dokonca preventívne. Hmm. Hle, Borisku, tam tam tam je to o totální absenci zdraví rozumu, tam je to o totální absenci elementární slušnosti. To, na, to se ne, na to se nedá nic říct. Proč říkám, že je to totální absence elementární, elementárního slušnostího rozumu? No protože Izrael, 8 stát Izrael, má právo na preventivní úder by si zajistil svoji bezpečnost, protože někdo mu vyhrožuje a někdo chce atomovou bombu. A 150 milionová jaderná supervelmoc nemá právo na to, aby měla stejný bezpečnostní obavy z toho, když se k jejím hranicím rozšiřuje, Vojenská organizace, která e, vždycky byla konfliktní nebo, nebo latentně konfliktní k téhle zemi. 150 milionová jaderná supervelmoc nesmí mít stejný pocity a stejné bezpečnostní obavy jako, jako 8 milionový národ. Tohle, tohle prostě... E, Něco podobného může vymyslet jenom někdo, kdo není, kdo není příčetný. Pokud, pokud teda já můžu, můžu posoudit. A zbytek je o lidské slušnosti, respektive o tom, co je napsáno v Bibli. Eh, nečiň sousedovi svému, co nechceš, aby činil, on to běde. Velice jednoduchý to, to prostě platí. E, takhle, takhle jsou přece koncipovaný veškerý trestní zákoníky, co jich na světě, tak my popřeme i vlastní trestní zákoníky a vlastní základy práva. To jeden smí víc, víc než jiný, nehledě k tomu, že vždycky platilo v dějinách. Že víc měl ten silnější než ten malý a slabý. Jo. Je teda úžasný, že stát Izrael si díky sám sobě, ne díky spojeným státům, ale díky sám sobě, že si vypracoval tu pozici, že si od nějakého Bruselu, Paříže, Berlína, Londýna už dávno nenechá, nenechá do ničeho mluvit a do ničeho foukat. Jo. Izraelci, Izraelci eh, se neptají, jako se ptá, eh, ptá eh, Každou chvíli někdo v českém parlamentu. A co si o nás pomyslí naši spojenci? Izrael je to jedno. Izrael, Izrael dokonce nezajímá, jak jsme si řekli. Ani si, co si o jeho počínání pomyslí v bílým domě. Protože třeba, třeba protože ví, že izraelská lobby to, to nějak za něj uplácá. Že ať si do domě myslí, co chtějí, tak nakonec to e, ta izraelská lobby zařídí tak, jak je potřeba. Možná, že to tak je, možná, že to tak není. Já nevím, ale, ale Izrael v tomhle, e, nemá smysl se na Izrael e, jako tvářit jenom negativně. My bychom se ve spoustě věcí s Izraele měli vzít e, velký příklad. A e, jedna věc je samostatnost, druhá věc je kreativita, schopnost podnikat, schopnost realizovat. Já nevím, jestli tam jsou úplatky nebo ne, ale rozhodně jich bude méně, než, než jsme my zvy, zvyklí. A tohle je ta velký téma, který tady řešíme často, je taky migrace, není na světě stát. Který by se rovnal Izraeli, pokud jde o migrační politiku. Tam se do, do Izraele žádný ilegální migrant prostě nepřijde. A pokud tam náhodou přijde, tak ho velice rychle vypakujou ven. Jo, a e, ty takzvaní ochránci lidských práv se můžou postavit na hlavu. Proč pak asi ty záchranné lodě ze moří? Proč se ani jedna neskusila zakotvit, zakotvit někde na izraelském středomořském pobřeží a tam ty, tam ty nešťastníky z těch koumových člunů vyložit? No, protože věděli, že by Izraelci se s nima vůbec nebavili. Čili je spousta toho. Co jsme co si s Izraelem měli vzít? No... Já ja k tomu možno ešte chcem tak, akoby doplniť takú vec, že to, to myslím, že naozaj si treba uvedomiť, Víte, že keď, keď Rusi nemajú právo sa brániť, ani keď je to zjavné, že, že sa im něco dialo, ale že Izrael má právo sa brániť aj preventívne, hoci nie je zjavné, že sa mu něčo deje. A to treba povedať, lebo Lebo ako vec faktu sa konštatuje, že však, a to som aj viděl v tých diskusiách, kde teda obhajcovia Izraela hovoria, že ale tu jsou predsa dva velké rozdiely medzi Ruskom a Izraelom, lebo Rusku sa nikdo nevyhrážal jadrovou zbraňou. No tak mimochodom je to by, mi mimochodom by to som mi podal, že sa vyhrážal Zelenský, že si zostroja jadrovú bombu, keď jsme už pritom, tom, to zabudli títo ľudia. Ale aj poďme k tomu Izraelu. Už tu zaznelo, že 30 rokov Netanyahu hovorí... Pročítám jen taký komentár od Eduarda Chmelára. Obvinění voči Iránu, že má na dosah výrobu jadrovej zbraně jako ceskopirák blamáže z roku 2003. To je vlčko tá blamáž, spomínáš si koní ano. Pavel, minister ano. zahraničných vecí v OSN, máva dôkazmi a flaštičkou, že Irak má zbraně hromadného ničenia. A pokračuje. pokračuje. Aj v tomto prípade jsme zažili mávanie primitívnym obrázkom, keď sa Benjamin Netanyahu pred valným zhromaždením OSN 27. septembra 2012 pokúšal presvedčiť svetovú verejnosť, že to, čo drží v ruke, je náčet iránskej jadrovej bomby. Ako ukázala dokonca aj CNN v zostrihanom ironickom videu od 90. rokov, tvrdí Netanyahu pravidelne, približne raz za pol roka, že Teherán je už už na pokraji výroby nukleárnej zbrane. Postavil si na tom svoju celoživotnú politickú kariéru. Aká je však skutočnosť? Najvyšší predstaviteľ Iránu Ayatola Khomeini už v roku 2003 zakázal akékoľvek činnosti, které by mohli vést k výrobe nukleárnej bomby. V roku 2013 dokonca uvalil na jadrové zbraně Fatvu a označil ich vlastníctvo za hřích. Aj keby ste neverili slovám nejvyšší duchovné a politické autority v Iráne, samotné americké spravodajské služby popreli, že by zo strany Teheránu hrozilo nukleárné nebezpečenstvo. To je to, čo si spomínal Tyvoľčko Šéfka tajných, hmm. Tulzy Gabart Vo výpovedi pred výborom pre spravodajské služby s nemovně reprezentantům už konco marca povedala, že spravodajská služba naďalej hodnotí, že Irán nevyrába jadrové zbraně a najvyšší vodca Chamenej neschválil program nukleárního vyzbrojenia, který v roku 2003 zastavil. Donald Trump, který si ju na tento post osobně vybral, však vyhlásil, že ho jej názor nezaujíma, že mu je jedno, čo povedala a naďalej. Spolu s Netanyahu, on tvrdí, že Irán je blízko k zostrojeniu nukleárnej bomby Odkiaľ na to má dôkazy? Z čoho čerpá informácie, keď pohrdá zisteniami vlastných spravodajských služieb a ďalej Denigen priniesol zavádzajúcu informáciu. Ten Denigen na čele ktorého stojí Matuš Kostolný, ktorý v roku 2003 ako zahraničný spravodajca Denika zme klamalo zbraně hromadného ničenia v Iraku, že vraj medzinárodná agentúra prátomovú energiu vydala minulý týždeň správu, že Irán ďalej rozvíja jadrový program. Je to lož. Šéf tejto organizácie Rafael Grossi na tlačové konferenci vo viedni 9. júna síce pripustil, že Irán nedodržiava některé zmluvné záväzky technického charakteru. Zároveň však jasně zdůraznil, že agentura nenašla žiadných dôkazů snahy Iránu získať jadrové zbraně. Grossi výslovně uvěděl, že správy o tom, že Irán minimálně od roku 2003 nepracuje na jadrovej zbrani, jsou přesné. Těto informácie vám však naše mainstreamové média zatajili. Teherán, brutálný útok Izraela, který je v príkonu rozpore s medzinárodným právom ničím nevyprovokoval. Můžeme si o jeho teokratickom režime myslet, čo chceme, ale v Iráne žijú normální ľudia, jako my, jak mají právo hmm. na život. Toto píše Eduard Chmelár. A to, to skrátka, skrátka a dobré, to nie je, že vec hotová, zistená, dokázaná, že Irán má jadrový program. To hovorí Netanyahu 30 rokov. To, ale za to, že to hovorí Netanyahu 30 rokov, tak naši západní politici hovoria, že na základe toho, že to tvrdí toľko rokov, tak má právo preventívne zautočiť na Irán. Má právo preventívne zautočiť. Ale Rusí? kterým sa dokázatelně konkrétně a dokázateľne dialy veci. Ve teraz jsem o tom hovoril. Či to bude upieranie práv ruských hovoriacích menšin, či to bude antiterroristická operácia Porošenkova, či to bude Odesa, či to budou mínské dohody, či to bude Majdan. Všetko sa tam dialo, ale títo právo nemají. To je vočko, už naozaj, chcel som podať kilometr, ale máš pravdu, tu už ideme k dvojakým svetelným rokom a... Já ja ani vlastně nevím, čo sa chcem na toto spýtať, ja len možno chcem by tak náhlas ne ne nejak zakričať, že toto je už niečo, čo sa nedá vydržať. Už má ide rozdrapiť od od nešťastia, nervov a všetko možného, keď týchto šialencov tu počúvam, ktorí mi tu rozprávajú, že Irán má predsa právo na preventívny útok a Irán sa přece bráni. Já ja jsem dnes, já ja nevím, či sa mi to teraz rýchlo podarí nájsť, já ja jsem si dnes dal takú, nebola to nejaká strašná námaha, já ja jsem si iba pozrel uh, taký údaj, že, že, že čo teraz vlastně robil v poslední dobe, za te, len za tento mesiac, koľko vyzabíjal Irák, Izrael, len za tento mesiac, uh, palestinčan, nepodarilo se mi to, nebo nevím to teraz nájsť na, na, na Facebooku, kde som to dával, já ja jsem tam našiel, len za tento mesiac, ale ja teraz nevím, že či to bolo nejakých 12 útokov, pri ktorých pozabjali či 400 či 500 ľudí v tých, tých centrách potravinovej pomoci. A to je vše? To je, to je všetko voškov v poriadku. Tu jsme prostě ticho, a keď na to príde a spýtaš sa pána Merca, mm. gro, ja neviem, Šouca, či koho, Makrona, ajkej von der Leynove, tak tieto tupek sixty se na teba pozrů a vysypou zo seba na najvyš. Izrael má právo sa bránit. A ty v té chvíli máš pocit, že si sa zbláznil, alebo že už prostě najradšej vystřelte ma na Mars, lebo tu sa prostě nedá žiť, alebo prostě preč z tohto, z tohto, ja neviem, západného, ja nejako to povedať, Putin to nazval, že vy tu ste kráľovstvo lží, že z tohto kráľovstva pokritectva západného, my sme tu prostě, že klamári, šialenci, pokrici, že to je, neviem, proste, ja som z toho, ja, ja to nevím, ani povzpět, já jsem z tohoto nešťastný. Z toho nemůžeš být šťastný, jo. To je, to je naprosto zřejmé, ale, ale koho jsme si zvolili, toho, toho máme. A dokud ty jsi mluvil o reakci na šnídla, jo, s, čím se, s čím on byl konfrontovaný, když si dovolil uhnout z té linie jsou ano, jeho nevím. čtenáři zvyklí, jo tak dostal, dostal pořádnou čočku A hold, pokud těhle lidí je nad kritickým množství a prosadí si, prosadí si politiky, které vyhovují jejich narrativu, tak e, opravdu zbývá nic jiný, nezbývá nic jiného, než se nechat vystřelit na Mars. Hmm. Jo, ale já mám, já mám před sebou puštěno asi deset obrazovek a z přečtu. Putin měl dneska projev jo, a tam jsou tam jsou dvě, dva headliny z toho. Putin označil Izrael za téměř rusky mluvící zemi, protože ona tam je spousta bývalých ruských židů, kteří se vztěhovali do Izraele. A ta menšina tam sehrává docela zásadní roli. Takže Putin, Putin sám, pokud jde o Izrael, tak Rusko odsuzuje izraelskou politiku samozřejmě ale má velice dobrý a kladný vztah k Netanyahuovi. Je to, to zamotaný a není to tam. Já znova upozorním posluchače. Pokud je politika, není zásadně černá a bílá. Politika je málo kdy, velice zřídka kdy černá a bílá. Politika je zásadně šedivá, víc nebo mín. No a někdy, někdy je tam těch odstínů šedí, že to ani nelze eh, postřehnout. A ten druhý titulek říká, to navazuje na to, co si právě říkal. Putin hrozí, že ruská reakce na špinavou bombu Ukrajiny bude tvrdá a katastrofální. Čili e, Putin to asi neříká jenom tak. E, řekl bych, že Putin e, dostává informace, které se mu asi nelíbí, a upozorňuje pozorně dopředu, co se bude dít. Já ten výrok budu konkretizovat. To by byla jejich poslední chyba na všechny hrozby které jsou pro nás vytvářeny. Vždy reagujeme stejnou měrou. Proto by naše reakce byla velmi tvrdá, z největší pravděpodobností katastrofální. Jak pro režim, tak bohužel i pro, pro samotnou Ukrajinu. Doufám, že k tomu nikdy nevdojde, řekl Putin. A pravděpodobně to řekl dneska na tom, jo, řekl to na tom uh, fóru v Petrohradu. Ano, ano, ano. Takže jasný poselství. I se nepochybuješ o tom, že keby náhodou Ukrajinci použili špinavou jadrovou bombu, tak z úst pana Merca spol Makrona budeš počuť, že Ukrajina má právo sa bránit. Asi o tom nepochybujeme, že no, Nepochybuju, vůbec tam, tam. ne, ale já si myslím, že by, že by Ukrajina, když se sáhne k jádru, tak nebude vytvářet ani, ani čistou, ani špinavou bombu. Ale že použije ty zbývající rakety eh, západní provenience, další rozsahu, který tam má všechny ty Storm Shadows a, a e, Skalpy a podobný, e, k tomu, aby zautočilo na ruský jaderný elektrární. A pak by mě teda, e, z, protože dosáhne úplně stejného účinku. Jo. A e, pak, pak by mě teda moc zajímalo, co by na to řekl, řekl e, Starmer a Mérc a všichni a Macron. Moc by mě to zautu, zajímalo. Ta uh, to som na to zabudol. To som sa tiec cel ešte v úvode spýtať, ale potom mi to nejako tak vyfučalo, tak teraz keď o tom hovoríme, o to Ukrajine. A hovorili sme teda, akože bravúrne predvedený útok Izraela, ktorý sa nápadne podobal na to, čo sa stalo na Ukrajine v Rusku v souvislosti s ukrajinskou tajnou službou a likvidáciou tamoších ruských bombardérov. Čo ty si myslíš, keď už sme sa dnes dali na tú, ako to ty vrajíš takú konšpiračnú trošku dráhu na na takú tú teóriu, že Tě dva útoky jsou tak nápadně podobné, že to vyzerá, že mali rovnakého vykonávateľa, alebo v zmysle nie vykonávateľa však to vykonali jiné služby, ale ten, kdo tento príbeh a celou túto akciu vymyslel, že je to ten istý mozog. Že je to tak podobné, čo urobili Ukrajinci v Rusku, že sa to tak podobá na to, čo urobil potom Izrael v Iráne, že sa našli ľudia, ktorí tvrdia, že ta že Ukrajina to bola taká, jako preby, jako taká generálka, taká skúška před tím, co se uděje v Iráne, a že to malo toho istého někoho, kdo to celé vymýšlal. Můlišsku, já e, jako chápu, že to, že to letko k takovému závěru svádí, ale e, já kdybych se měl vsadit, jestli jo nebo ne, se to má společní autora, tak řeknu, že ne. Kdybych bych sázel proti a e, hele, to, že proto vznikly patentové úřady, aby zamezili sporům, kdo první vynalez telefonu nebo cokoliv jiného. To, to, tohle nemůžeš přilásit jako patent, to, to nejde, ale že e, s, lidi, různé lidi na různých místech země koule, ve stejném čase napadnou stejné věci, to tako není nic podivného. No, keď si hovoril o tom, že nie je tá politika taká čierna a biela, že jsou tam různé otienie, tak ešte možno jednu vec spomeniem, lebo tiež je to asi dôležitý rozmer, který podle mňa sa patrí v tejto debate spomenuť, který sa týka izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a jeho, jeho motivácie útočiť na Irán, Ešte tu bola, nebola spomená, spomenutá jedna, jedna vec, uh, která asi teda pojem dopredu ne, nebude, že taká ta hlavná, prioritná, ale zřejmě bude zohrávať tiež svoj diel motivácie pána Netanyahu. Já ja jsem si tento článok vyťahol zo CNN a přečítám z neho časť. Netanyahu a vojna s Iránom zachránila pred vezením, CNN píše, boj proti najväčšemu nepriateľovi Izraela v okamihu vyhnal Netanyahujevé politické problémy. Benjamin Netanyahu má opäť pevne pod kontrolou izraelskou politiku. Najdlhšie služiaci premiér krajiny sa vymanil z priepasti s tým, čo sa zdá byť veľmi úspešným otvorením vojenskej kampane proti Iránu. By, by mal svoj čerčilov moment, povedal jeden z izraelských predstaviteľov z koalície, ktoré použil premiérovu Deň před začatím operácie, kterou Izrael nazval operácia vychádzajúceho leva, čelila Netanyahuáva vláda hlasovaniu o dôvere v opozícii. Dve z ultraortodoxných strán pohrozili, že budu hlasovať proti vláde, čo by na a uvalilo veľký tlak. Hlasovanie však prežil s určitým náskokom. O 24 hodin neskôr začal Izrael útočiť na Irán. V jednom okamihu boli Netanyahuové politické problémy zmietnuté. Už žiadne ultraortodoxné strany, které se stěžují na vojenský odvod, alebo krajenie pravicové strany, které kričia o modlitvách, v areáli a karty jsou zkrátka zrazu v rukách Bibi netaniahua. Ak neboli pred týždňom, sú teraz, hovorí úradník, Týždenné politické protesty, najprv kvůli reforme súdnictva, potom kvůli vojne v Gaze, které Netanyahu a prenasledovali väčšinu jeho súčasného funkčného obdobia rýchlo zmizli. Netanyahovo svedectvo v súdnom procese s obvineniami z korupcie je pozastavené a mimo titulkou. Príbehy rukojemníkov, kteří jsou stále zadržiavaní v Gaze viac ako 600 dní vojny, už zrazu nie sú správami na prvých stránkách. Zdroj těž poukázal na úplný obrad politické opozície od útoku na Netanyahu a jeho podpore. raz máme jednotu takmer v celom Knesete s výnimkou arabských strán a máme jednotu v ľuďoch, hovorí zdroj. No vlčko, čiže... Ako by ten ďalší rozmer toho, že, že motivácia urobiť takúto vec mohla spočívať do istej miery aj v tom, že sa takto geniálne vlastne vyriešilo veľa politických problémov pana Netanyahu. No vieš, my sme to viackrát už spomínali pri iných politikoch, že takí šialenci nám tu dnes vládnu, ktorí sú ochotní pre pre svoje prežitie pokojne ohroziť aj celý svet. Například často jsme to spomínali v súvislosti s pánom prezidentom Ukrajiny Zelenským, že ten prioritně hledí na svoje prežitie a tomu podriaduje všetko a ak bude jeho prežitie súvisieť s vyprovokovaním 3. svetovej vojny, tak to urobí. No, a to se tak nějak ukazuje, zřejmě bočko, možno trošku je při tom Netanyahuovi, že on by možno tiež mohol patřit. a to je už moja otázka na teba, medzi těch politiků, který za účelom vlastného politického prežitia a udržania sa na slobode by neváhal byť motivovaný do veľkej miery právě takýmto něčím, že udržať sa pri, živ pri živote politickom a nejsť z vezenia, že mohla by to byť pro něho silná motivácia na to, aby jednoducho spustil takovou akci. Čiže, že máme zase raz dočinení s někým, kdo je ochotný klidně ohrozit celý svět pre seba samého. Borisku, můžeš mít pravdu. Ve světě je možný všechno, ale zase, já bych, si sadil, já bych si sadil proti. Je to stejný, položil bych stejnou, nebo položím tě stejnou otázku. Když se eh, Benjamin Netanyahu dneska předspé prasknutí při večeři, tak to znamená, že nebude mít hlad za 4,5 měsíce? Určitě ne, viď. Čili Benjamin Netanyahu by tím dosáhl pouze to, že jeho proces se odložil, jeho důkazy nebo důkazy v tom procesu nezmizely, ty existují furt eh, státní návladní nebo prokurátor nebo to mají, tak ten žalobu nestáhl kvůli té korupci. Všechno bude pokračovat, až na to dojde čas. To znamená, až Izrael přestane bojovat a většině bojovat nemůže. Takže já, když na to koukám svojí logikou, tak mi vychází, že, že to tak spíš není, než je. No a teda... A když to nie je toto, tak motivácia je jaká teda toho Benjamina Tenahua, to je otázka, na kterou sa pýtame. A ja ešte doplním jeden rozmer tohto celého, ktorý teda predal opäť Eduard Schmeler. Ešte teda začítujem něco z toho jeho komentára, ktorý hovorí vojna... A teda ideme opäť k tým motiváciám Netany a že prečo vlastně utočí. Vojna proti Iránu v skutočnosti nie je o jadrových zbraniach. Ak by bola Spojené štáty, by dodržali dohodu z roku 2015, která fungovala podľa plánu. Genocída v Gaze nie je o Hamase a rukojemníkoch. Ak by bola jednoducho, by sa zamerali na teroristov, alebo vyjednali dohodu o prepustení zadržiavaných izraelských občanov. Vojna proti Iránu je o Regionálnej hegemonii a genocida v Gaze je o dlouhodobé tužbe Izraela odstranit všetkých Palestinčanů z palestinského územia. Nie je to o je to o půdě a moci a vždy to tak bylo. Toto tvrdí Eduard Kmár, s tímto máš asi tendenciu viac sú súhlasiť, jako s tým s tou motiváciou. Určitě, určitě. Nemůžu říct, že to, že to je takhle na 100%. Já spíš věřím tomu, že Benjamin Netanyahu vidí. Irán jako osudovou rozbu pro Izrael a e, chce ji odstranit. To je, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že já nevím, koho Izraelci považujou za e, největšího e, státníka od vzniku státu, jestli, jestli Ben-Guriona, nebo Goldumerovou, nebo Mošedajana. Já, já prostě to nevím, ale skoro bych si vsadil na to, že e, věnami Netanyahu a spěruje tenhle titul, může být druhý jinací motiv. My jsme tu už vlčko viackrát dnes večer hovorili o tom, že dohry hry vstupují štáty americké, Donald Trump teda hovoril, že do dvoch týždňov sa rozhodne, Seymour Hersh, podle toho článku, který si dnes zverejnil u seba na kose, hovorí, že už je rozhodnuté a buď dnes alebo počas víkendu státy zautočí a a že teda budu bombardovať predovšetkým tie jadrové zariadenie, tam někde ten Fordov, či jak se to volá v tých horách, kde teda vraj Izraelci to nevedia zličiť, tam se dá použiť jedině americká nejaká najsilnejšia nejadrová zbraň, která vie ísť hlboko do podzemia, nevím, či 80 metrov, či koľko, či aj viac. No a že teda budú bombardovať, ale ono to je vždy tak, že... Už hoď a i zapojí Američania zapoja, určitě narobí v Iránu obrovské problémy a škody, ale běžně to tak bývá, že vojna sa nejak len tak jako leteckým bombardovaním vyhrať nedá, alebo nevyhrává, že ty, keď chceš tú vojnu nejak vyhrať, alebo prostě přesadit tamto svoje, tak tam budeš musíc napochodovat s armádou. Tak já ja tam smerujem tu moju otázku, že do jaké míry je podle teba, pra teba pravděpodobné, že či budeme svědkami toho, že Spojené státy americké a čižmi jejich vojáků se objaví na iránské půdě? A to takhle nemůžu vyloučit, že nevopsadí vůbec nic. Může být, že obsadí to velký plynový pole nebo největší plynový pole na světě, který tam je. To si představit umím. Umím si představit, že se obsadí ty Iránský ostrovy, který částečně blokují příjezd do Hormuského průlivu. To si představit taky umím a pár takových věcí, ale že by poslali nějaké invazní jednotky a zařídili okupaci Iránu. Tak to pokládám za vyloučený. Prostě, e, Spojený státy nemobilizovaly. Spojený státy nesoustředily žádné pozemní jednotky e, v okolí nemají, v okolí mají, mají námořní přístavy a letecké základny, ale nemají tam žádný základny významných pozemních sil. Fináku taky, taky už skoro nic není. A e, těch pár tisíc mužů, který by mohli e, použít, tak jsou naprosto bezvýznamní to prostě nejde. Izrael je příliš daleko a Izrael se svou armádou, jak je pozorůhodná, tak na podobnou okupaci může zapomenout. A vem si, eh, Afganistán, já nevím, ten má asi 40, 25, 30 milionů obyvatel, prostě nějaký takový číslo. A tady má skoro 100 milionový národ. Jo, a ta lekce z toho Afganistánu, ta byla, ta byla eh, jako zásadní. Eh, spíš už několikrát teda e, Mur Murherš konstatuje, že cílem je přivodit pát režimu, který tam je teď, a instalovat tam nějaký povolnější, povolnější režim. No, ale to bábkový byl, režim, no, bábkový režim, no, který, který, který buděl A e, vlastně provec okupaci Domácíma silama, takhle, takhle se to dá prezentovat. Ale na pozemní útok nevěřím. Vem si jenom, když byly v obě války v zálivu, jak dlouho američani soustředovali síly, pozemní síly. To nevěřím. No, dobré, už teda bez ohledu, pozorám na čas, tak pomalečky končíme. Tak možná už po, asi posledná otázka, že <coughs> bez ohledu na to, či by tam americká čižma vstoupila, alebo nevstoupila, uh, vyzerá to naozaj vysoko pravděpodobně, že to bombardování Spojených štátov amerických spolu s Izraelom na Irán bude. No a moja posledná otázka asi, posledná na teba je, že čo v takom prípade můžeme očakávať v globálnom meradle, lebo jsou tu ľudia, kteří tvrdia, že no, a nakonec hovoril to o tom dnes, myslím presne na tom istom fóre ekonomickém Vladimír Putin, ktorý povedal, že svet smeruje do třetí svetovej vojny a hovorí, nehovorím to zo srandy, nesrandujem, myslím to celkom vážně, akoby, teraz ho parafrazujem, vec je vážná. Tak, jsou tu ľudia, kteří hovoria, že vstupom Spojených štátov amerických do vojny s Iránom Sa akoby že se otevře nějak pandoriná skřínka nebo čo podobné a teď vytvorí se koalice různých států, jedni na té straně, jedni na té, a že pomaličky nám to tu prostě vybublá do Třetí světové vojny. Tak k tomu směřuji, má otázka, že co ty si myslíš, co bude den po vstupe Spojených států amerických do vojny v Iráne? Po, po budeme řešit, dostaneme... E... Odpověď na otázku, jestli se zhroutí ten současný režim, který v Iránu je. Jestliže ano, tak pak je nepřeberné množství různých scénářů. No. Od toho, že svět se dotičká dalšího rozpadlého státu, typu Libie nebo Irák, ze všem, co to znamená, ze všem, co to přinese především v západní Evropě nebo Evropě. Hmm. Rusku to, Rusku to přinese to, že ztratí svého spojence, a, a to velmi důležitý. Jo. No a e, pokud se ten režim nezhroutí, pokud ajatolové přece jenom nějak přežijou, tak já se domnívám, že to bude jedna z těch etap, e, kdy sice Izrael vyhraje bitvu, ale rozhodně nevyhraje válku. Protože v dalším kole dojde k tomu, že Čína a Rusko podpoří naprosto významným způsobem Irán v jeho rekonstrukci a zejména vojenské rekonstrukci, tak, aby k ničemu podobnému už v budoucnu nedošlo. Aby Irán prostě nebyl oslepenej, nebyl osmi osmimilionovýmu soupeři na milost a nemilost. Došlo by, došlo by k velký rekonstrukci vojenských kapacity ránů a e, ta izraelská katastrofa, to by se tím výrazně přiblížila, a tu já si nepřeju taky, jo. To... Hmm. to s, s, to světu nějak nějak nepomohlo. Čili já nevím. Já, já nevím, co bude den poté. Mm, a nemyslíš Myslíš si, zajímá... že no, prepač. No. No, len to, že či si e... nemyslíš, že den potom sa koalície, že sa se začnou například vytvářet koalice, že se u další krajiny Iránu. ty ty koalice se vytvářejí stejně. E, my jsme neprobrali například jednu věc, kterou jsem čekal, e, s, že se jí dotkneme zcela jistě. Irán je součástí BRICSu. Jo? A tímhle, tímhle tou válkou a tou, tím ochromením Iránu dostal těžkou ránu i BRICS, protože jeho členové vidí, že ať jsou ty prohlášení sebevzletnější, takže BRICS není žádný NATO. Žádná takováhle organizační struktura. Protože Rusko a Čína vydávají silný prohlášení. Ale nic víc než ty silný prohlášení od nich nelze čekat tak to prostě je. Čiže vravíš, že Irán na to ostane v podstatě sám, že nebudu koalice ano. vojenské, které se k němu pripojí, například, že, že, že Pakistán, já nevím, ten hovoril, že máš jak jadrové zbraně, keď bude třeba, postaví se na stranu Iránu a bude bojovat, že toto neočakáváš? Ne, ten přesný znění z Pakistánu bylo, že upozornil Izrael na to, že pokud by proti Iránu použil jadernou zbraň tak nechci uvědomit, že Pakistán má také jednou zbraň. No. Byla to prostě přímá výhrůžka. No. Čiže ty nějaké vojenské alianci a vstup do vojny neočakáváš? Ne ne. Ani po, ne. po americkém bombardování. Ne, rozhodně ne. Uh, Je no. Nic podobného, jako, jako jsme zažili u kolektivního západu, tak se ohledně Iránu uh, konat nebude, což samozřejmě i Irán se obrovským způsobem roztrčí. No tam na nevýště tak jako z možu, k šomraňu jako Irak, že dnes mu letelo 50 izraelských stíhačiek, že mu narušilo jeho vzdušný priestor. On proti tomu protestuje a hovorí, že je to v rozpore s medzinárodným právom, ale to je tak všetko, čo může spravit no. Irak, který už je tiež len v podstatě bábkou v rukách amerických a spol. No, uh, asi teda už naozaj posledná otázka. To, čo ale asi můžeme očekávat a o tom hovoril už nespomínaný turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, on má s tým napokon velmi bohaté skúsenosti. On tým naším všetkým uh, mercom a von der Leyenovým a fialom a nevím komu všetkému, kdo teraz jako veľmi tlieská Izraelu, ako dobré ste to spravili, okay. máte právo brániť zmena na vašej strane, tak... Uh, ten Turek se tak na nich pozerá a vraví počujete a vy viete, že tam nastane Exodu a budete mať zase problém s hmm. migrantami. Hmm. No. No my volněme mať vočko problém s migráciou a očekáváme, no, že sa bude říkal. zase utekať do Evropy. Já jsem to říkal, že, že Evropa je prohrávající, že se stane přesně, přesně to samý, co se stalo po Líby po Iráku. Samozřejmě prout migrantů a nebudou to jenom Iránci, budou to, budou to zase e, lidi z celého světa, jo. budou to pak Pakistánci a, hmm. e, já nevím, Bangladešani a, a Syřani zase a e, Libanonci a e, prostě každý, kdo, kdo bude, kdo, jak, jakmile ten exodus vypukne velký, tak každý, kdo bude chtít do západní Evropy, tak se prohlásí za Iránce a máme je tady. No, tak to je veľmi rozumné a zase raz preziravé zo strany našich politikov, že teda, ano. Že teda ako jsou na strane Izraela, hecují ho a pán Merc povie, že dobre robí, že robí za nás špinavú prácu, pán Merc. veď teraz idete vy hasiť svoj problém s migrantami, tak asi pánovi Mercovi nedošlo, že, že bude mať ďalší problém. To jsou tí naši, toto jsou tí naši politici, úžasní. Oni vedia, že majú problém s migráciou, ale nejakým to nedošlo, že No ale budete mať ešte väčší problém s migráciou, keď teda ten Izrael bude ďalej pokračovat, teraz to tam začnú hasiť Američania, tak miesto toho, aby ste robili všetko, preto aby sa to zastavilo a kritizovali ten Izrael a pripomenuli mu Uk Ukrajinu, tak nie. Vy ste si v rámci trojakých kilometrov si to ospravedlnili, hecujete Irán, uh, Izrael v tom, čo robí, chválite ho za to a potom sa budete ešte škrábať za uchom, že čo ideme robiť s migrantami, ktorí sa nám sem hrnou. Tak toto sú, vlčko... Toto je obraz našich politiků, prosím pěkně. Borisku, já se zeptám o věci. Zaregistroval si ten článek, který jsem jako se vydal, já nevím, asi ve středu, kdy jsem přetiskal informace z německého serveru, který se jmenuje Messer Incidents? Ne, ne, ne, ten jsem jako obyšel. Ten jsem ani nezdělal. To je, to, je, to je speciální server v Německu, který registruje násilné útoky, zejména nožem v Německu, na území Německa, a to na základě denních policejních hlášení po celém Německu. A to je opravdu pozoruhodné čtení a jsou tam pozoruhodné grafiky. Já jsem to vydal a když jsem to vydával, tak jsem před sebou viděl to jediné pozvání do slovenské televize Kavranovi když jsi tam seděl se simečkem starším a eh, jak si argumentoval si, ten kráčlov o migraci argumentoval si migrační kriminalitou a on konstatoval, že to soužije a že to není žádná pravda. Tak jsem si, když jsem to vydával, tak jsem si vzpomněl, vzpomněl přesně na tenhle, na tenhle dialog. A říkám to proto, že eh, Friedrich Merc si bude muset prožít to též, co si dneska možná jestli má trochu v stivtelé prožíváči mečka. No, Vlčko, máme minutu do konca relácie, takže už toho veľa nepovieme, už na rozlúčenie a připomenutí toho, že, no, očakáme, budeme vysielať v úterý, lebo tých mailov je už teraz dosť a dá sa předpokládat, že ešte nejaké ďalšie prídu počas víkendu, ak nás teda ľudia budú počúvať aj z archívu, takže žiadne obavy, maily sa nestratili, na všetky odpovieme budúci týždeň v o 9 hodine ranej. Ak nám do toho nič nepríde, ak samozrejme nebudou nejaké zmeny, tak štandardne v tomto čase budeme odpovedať na tieto vaše maily. Takže vočko ďakujem ti veľmi pekne za dnešok a čaká nás teraz také, že budeme mať oči na stopkách a sledovať, či mal Seymour herš pravdu, alebo nemal tento víkend. Čestne tak. Ani se na to netěším. Mm. Ale rozhodně první, co až zítra ráno někdy otevřu oči, tak bude, že vytáhnu mobil a začnu mm. projíždět internet. Mm. A doufám, že se tentokrát um, novinářská legenda jménem Sejmur Airš spletla. Velmi si to přeju. Já spolu s tebou. No, tak Takže, Boris, děkuji ti, ty taky děkuji ti a e, věřím, chci věřit, že to nebyl stracený čas pro naše posluchačky a posluchače. A těším se s nima na schledanou, který a přeju vám všem pěkný poslední, předposlední, předposlední víkend na schledanou. Áno, předposlední. Tak. Má se pěkně a prevádkovatele internetového portálu Kosa toho z hodiny voka. Spolu s kterým se s vámi loučí v této chvíli z Banského Bystrického štúdia Boris do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa se k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.